Vale szülővárosába a szerkesztőmmel. Ementünk az iskolába, ahova lejárt, és amonnan persze ellógott, amikor csak tudott. Végig a folyosókat, ahol ő is rohangált, és gyanítom, labdát is rugdosott közben. Elképzeltem, ahogy vidáman a barátaival nevetgélve ült a városra a néző osztályteremben. Az itt tanuló gyerekek figyelmesen hallgattak, amikor meséltem nekik a férfiról, aki egyszer régen ott ült, ahol most ők.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 és arra szeretném bántorítani a kedves olvasót, hogy tanulmányozza ezeket. Amikor Lale auschwitz birkenau volt, sokkal több örrel és fogoljjal került kapcsolatba, mint hányról ezeken az oldalakon olvashatnak. Bizonyos szereplőket több balagból gyúrtam össze, és volt, hogy egyszerűsítettem az eseményeket. Bár egyes találkozásokat és párbeszédeket képzeletem alkotott meg, az itt leírtak túl részt valóban így történtek. És a tényeket hiteles források és kutatások támasztják alá. Heather Morris Első fejezet 1942. április Lale keresztül zakatolt a vidéken. Kiúzta magát, és nem melegyedett szóba senkivel. 24 éves volt. Nem látta értelmét, hogy megismerkedjen a mellette lévő férfival, aki elaludt. S olykor Lalevállára hajtotta a fejét. Nem lökte el. Csak egyike volt a számtalan fiatal férfinek, akiket begyömöszöltek a marha vagonba. Mivel fogalmas sem volt, hova viszik, Lale a szokásos öltözékét viselte. Bosalt öltöny, tiszta, fejéringet és nyakkendőt. Lehengerlő, mint mindig. Megpróbálta felmérni, mekkora helyre zárták be őket. A vagon két és fél méter széles lehetett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 – Nekik puskájuk, mondta Lale. – Mit gondolsz, kinyerné meg a csatát? – A fiatal ember elhallgatott. Válla Lale mellének nyomódott, a hajából olaj és izzadság szagáradt. Leeresztett kezét bénálógatta maga mellett. – Áron vagyok – mutatkozott be. – Lale. A körülöttük lévők is felfigyeltek a beszélgetésre,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 Lale csak magához hasonló férfiakat látott fiatalokat, akik az ismeretlen felé tartanak. Hallotta az üres gyomlok korgását, a kiszáradt légcsövek reszelését. Vizelet és ürülékszagát érezte, túl régóta morszatlan testek kipárolgását. Mindenki igyekezett kihasználni, hogy nem dobálja őket a haladó vonat, és pihenhet kicsit, nem kell megküzdeni a talpalatnyi helyért. Most már több is a vállára hanyatlott.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 és ők maguktól visszamentek a régi ruháik helyére, tehát orosz egyenruhákhoz és cipőkhöz. Öltözés előtt fel kell keresniük a fodrászt, vigyorgott a rabokra egy Ki Kifelé, gyorsan! A férfiak újra felsorakoztak egy borotvával előttük álló fogaj előtt. Mikor láléra került a sor, egyenes háttal fejét magasra tartva leült a székre. Nézte a sor előtt járkáló őröket, akik...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 A rabok lekecmeregtek egymásról, lemásztak a pritseikről, és szoktak. Felsorakoztak az épület körül. Senki sem akart messzebb menni. Vártak. És vártak. A kiabáló sípoló férfiak eltűntek. A sorban állók toporogtak, és mellettük állóval sugdostak. Nézték a többi barakot. Ott is ugyanaz a jelenet játszódott épp. És most mi lesz? Várunk. Végül egy SS és egy fogoly érkezett az elcsendesülő hetes barak felé. Senki sem mutatkozott be. A fogoly számokat olvasott fel egy tömbről. Az SS mellette állt, türelmetlenül topogott pálcájával a combját ütögette. Pár pillanat után a robok felfogták, hogy az elhangzott számoknak közük van a bal karjukra tetováltakhoz. Mire a névsorolvasás véget ért, két szám nem jelentkezett. Te. Mutatott a felolvasó egy férfira a sor végén. Menj vissza a barakba, és nézd meg, van -e ott valaki? A férfi kérdő tekintettel nézett vissza. Egy szót sem értett. A mellette álló elsugtotta neki az utasítást, mire besietett. Pár másodperc múlva visszatért. Feltartott a mutató és súlyát Két halott. Az SS előre lépett. Németül beszélt. A rabok már megtanulták, hogy tartsák a szájukat, engedelmesen álltak és vártak, remélve, hogy valaki majd fordít nekik. De leértett mindent. Napi kététkezés jár, egy reggel és egy este. Már annak, aki életben van még este. Az őre hallgatott egy pillanatra, vigyorult ki az arcára. A reggeli után munka következik, amíg nem szólunk, hogy vége. A tábort építjük tovább. Rengeteg embert szállítanak még ide. A vigyor büszke mosolyá változott. Mindenki kövesse a kápolja és az építés vezetők utasításait, és akkor megéri, hogy lemegy a nap. Fémcsöröm és hallatszott egy csapat közeledett. Két üstöt hoztak meg kis fémcsajkákat. Reggeli. Néhányan a kis csapat felé indultak, mint akik segíteni akarnak. Aki megmocsan lelőböm, vakantott az eszesz, és felemelte a fegyverét. Nincs második esély. Az őr elment, a felolvasó a többiekhez fordult. Hallottátok, mit mondott? Mondta németül, lengyel akcentussal. Én vagyok a kápótok, a főnökötök. Álljatok két sorba az ételosztáshoz. Aki panaszkodik, számoljon a következményekkel. A férfiak sorba rendeződtek, néhányan súgdolóztak, kérdezősködtek, mit mondott a német. Lale elmondta a körülötte állóknak, és megkérte, hogy adják tovább. Annyit fog fordítani, amennyit csak tud döntötte el. Ahogy a sor elejére ért, és hálásan elvette a kicsi csajkát. a kéz, amely odalökt telükcskos lett az edény tartalmától. Félreállt, megvizsgálta a reggelit. Barna volt, nem volt benne semmi szilárd, és a szaga sem segített azonosítani. Nem tea volt, nem kávé, nem is leves. Félt, hogy nem bírja magába tartani az ocsmány lökjöt, halassan issza meg, úgyhogy befogta az orrát, és lehajtotta. Mások nem voltak ilyen sikeresek. Áron mellette állt, gunyosan tosztra emelte a csajkáját. Van benne egy darab krumpli, hát a tiédben? Életembe nem még ilyen jót. Mindig ilyen jó jókedvű vagy? Este megmondom, kacsintott Lale. Visszaadta az üres csajkát a fogolynak, akitől kapta, biccentéssel és röpke mosolyal mondott köszönetet. A végeztetek az evéssel, lustadisznók sorakozó, vár a munka, üvöltött a kápó. Lale továbbadta az utasítást. Utánam, és tegyétek, amit mondok, ordította a kápó. Meg, amit az előjárók mondanak. Minden lógásról tudni fogok. Lale a többiekkel egy félig felhúzott épülethez vonult. szakasztott olyan volt, mint a saját barakjuk. Már voltak ott más fogjuk. Ácsok és tetőfedők dolgoztak csendesen, az összeszogottak ritmusában. Te ott! Igen, te, fel a tetőre, ott fogsz dolgozni. A parancs lalének szólt. Körülnézett, meglátta a tetőre vezető létrát. Két rab guggolva várta a feladogatott cserepeket. A két férfi odébb húzódott, ahogy lale felmászott. A tető még csak a cserepeket tartó gerendákból állt. Óvatosan, figyelmeztette az egyik munkás. Mász feljebb is, figyeld, hogy csináljuk. Nem nehéz, hamar belejössz. A férfi orosz volt. lale hívnak, mutatkozott be. Bemutatkozás később rendben? A két férfi összenézett. Érted? Igen, felelte Lale oroszul. A másik kettő elmosolyodott. Lale nézte, hogy elveszik a nehéz cserepet a pereme felé nyúló kezekből, az utolsó lerakott darabhoz másznak, és gondosan, Átfedve felrakják, majd visszakúsznak a létrához a következőért. Az orosznak igaza volt. Tényleg nem bonyolult munka, és lehamarosan be is állt, elvette és rakta a cserepeket ő is. A meleg tavaszi napon csak az éjség mardosta fájdalmasan, és csak ez akadályozta meg, hogy felvegye a versenyt a gyakorlottabbakkal. Eltett pár óra, mire az első szünetet engedélyezték. Lale a létra indult, de az orosz megállította. Biztonságosabb itt fent pihenni. Ide fenn alig látszódik az ember. Lale követte a többieket, akik nyilvánvalóan tudták, hol a legjobb hely, hogy lehet leülni és kicsit kinyújtózni. A sarokban ahol megerősítésként teherbíróbb cserepeket használtak. – Mióta vagytok itt? – kérdezte Lale, amint leültek. – Vagy két hónapja, azt hiszem. – Egy idő után nehéz követni. Honnan jöttetek? Mármint... Hogy kerültetek ide? Zsidók vagytok? Egyszerre csak egy kérdést. Vigyorgott az orosz, és a fiatalabb, termetesebb tetőfedő a szemét forgatta az új jött ostobaságán, aki még nem tudja, hol a helye a táborban. Nem vagyunk zsidók. Orosz katonák vagyunk. Elszagadtunk a csapatunktól, a kurva németek meg elkaptak, és idehoztak dolgozni. És te zsidó vagy? Igen. Tegnap érkeztem egy nagy transporttal Szlovákiából, csupa zsidó. Az oroszok összenéztek. Az idősebbik elfordult, lehúnyta a szemét, a nap felé fordította az arcát, társára hagyva a beszélgetés folytatását. Néz csak körül! Innen fentről látni lehet, hány barak képül, és mekkora területet tisztítanak meg. Lale felkönyökölt, és szemügyre vett az elektromos kerítéssel körülvet hatalmas területet. A távolban barakok nyúltak el, pont olyanok, mint ami ennek az építésében épp kezett. Érezte, hogy a torkát összeszorítja a rettegés, hogy mivé is válik majd ez a hely. Küszködött, szavakat keresett, nem akart hangot adni aggodalmainak. Hátradölt, elfordította a fejét, kétségbe eseten igyekezett uralkodni az érzelmein. Nem bízhat senkiben. Minél kevesebbet árul el magáról, annál jobb. Csak óvatosan. Az orosz figyelmesen fürkészte. Hallottam, az eszesz azzal dicsekszik, hogy ez lesz a legnagyobb koncentrációs tábor, mondta végül. Tényleg? kérdezett vissza Lale, a suttogásnál alig hangosabban. Nos, ha együtt fogjuk felépíteni, akkor akár el is árulhátnátok a neveteket. Andor, mondta az orosz és ez a nagy darab Fajankó meg Boris. Nem beszél sokat. A beszéd itt könnyen az életedbe kerülhet, mormogta Boris, és kezet nyújtott Lalénak. És mit tudtok még az itteniekről? kérdezte le. És ki az a kápó? Mondd el neki, ásított Boris. Vannak orosz katonák, olyanok, mint mi, de nem sok. És van ez a sokféle háromszög. Mint a zöld a mi kápunkon, Andor nevetett. Ó, a zöldek a legrosszabbak, bűnözők, gilkosok, erőszaktevők, csupa ilyesmi. Jól beválnak örként, mert rém emberek, folytatta. Mások a németelnes nézeteikért kerültek ide, ők vörös háromszöget hordanak, és látsz majd feketét is, nem túl sokat. Lusta népség, nem húzzák sokáig, és végül vagy te, meg a barátaid. Sárga csillag. Na igen, a csillaggal. A ti bűnötök, hogy zsidók vagytok? Nektek miért nincs jeletek? Andor vállat mond. Mi? Egyszerűen az ellenség vagyunk. Azzal is megsértenek, hogy kiosztják nektek az egyenruháinkat. Horkant fel Boris. Ennél rosszabbat nem nagyon tehetnének. Sipsó arsant, a három férfi visszatért a munkához. Aznap éjjel a hetes barak lakói kis csoportokba gyűltek, és megosztották egymással, amit megtudtak. Néhányan a barak végébe húzódtak, hogy az Istenükhöz imádkozzanak. A szavaikat lehetetlenség volt kivenni. Vajon útmutatásért? Bosszúért? Segítségért imádkoznak? Lale úgy látta, hogy rabbi irányítása hiány mindenki azért imádkozik, aminek a legfontosabb. És megállapította magába, hogy ennek így kell lennie. Lale járkált a különböző csoportok között, hallgatta őket, de sehova sem csatlakozott. Az első nap végére Lale megemésztette az orosz tetőfedőktől hallottakat. A hét hátra levő részében megfogadta a maga tanácsát, fejét leszegve tette, amit mondtak neki, sosem vitatkozott. Ugyanakkor megfigyelt maga körül mindent és mindenkit az új épületek szerkezetét elnézve világosan látta, hogy a németek igencsak hiány vannak az építészeti ismereteknek. Amikor csak tudta, kihallgatta az eszez beszélgetéseit és plekkálkodásait, azok nem tudták, hogy érti őket. Tőlük szerezte be az egyetlen lehetséges muníciót, a tudást, amit eltehetett későbbre. Az őrök többnyire egész napot ácsorogtak, a falat támasztották, cigarettáztak, csak félszemüket tartották a körülöttük zajló eseményeken. A hallgatózásból Lale megtudta, hogy a tábor parancsnoka hős, Lusta Disznó, aki szinte sosem tolja oda a képét, és hogy a németek ellátása Auschwitzban, magasabb színvonalú, mint Birkenauban, mert ott nincs sem cigaretta, sem sör. Lale felfigyelt egy munkás csopatra. Nem melegedtek másokkal, civil ruhát viseltek, és úgy beszéltek az ss hogy közben nem aggódtak a biztonságukért. Elhatározta, hogy kinyomozza kik azok az emberek. Voltak rabok, akik egyetlen darab fát vagy cserepet sem fogtak a kezükben, hanem lazán járkáltak a táborba, ki tudja milyen ügyben. Ilyen volt a kápója is. Hogy lehet ilyen munkát szerezni? Egy ilyen beosztás a legjobb lehetőség, hogy az ember megtudja, mi folyik a táborban. Mik a tervek Birkenauval, és ami még fontosabb, milyen sorsot szánnak neki. Lala épp a Tető rakta a cserepeket a napsütésben, mikor meglátta, hogy a kámpója feléjük tart. Gyerünk, lusta disznók! Dolgozatok gyorsabban! kiáltotta Lale. Be kell fejeznünk ezt a barakkot! Lale tovább bostogatta az utasításokat, miközben a kámpó alájukért. Lale-nak már szokásává vált, hogy tisztelet teljes biccentéssel nyugtázza a felbukkanását. Egy alkalommal a kápó vissza is biccentett. Lale lengyelő beszélt vele. A kápó tudomásul vette, hogy ez egy engedelmes fogoly, aki nem okoz galibát. A kápó félmosolyjal elkapta Lale tekintetét, és intett, hogy mászol a tetőről. Lale lehajtott fejjel tartott felé. – Tetszik a munka ott fenn a tetőn? – kérdezte a kápó. – Tesszem, amit mondanak. – felelte Lale. – De mindenki könnyebb életet szeretne, nem? Lale erre nem szólt semmit. – Kellenne nekem egy fiú folytatta a kápó orosz egyenruhája ingének kirojtosodott szélét babrába. Túl nagy volt rá, azért választotta, hogy kisember emberlétére nagyobbnak és erősednek tűnjön, mint azok, akiket irányítania kellett. A fogsora hiányos volt, szájából le félig megemésztett hús bűzét érezte. Teszed, amit mondok. Elhozod az ételemet, kibucolod a csizmámat és mellettem vagy mindig, amikor szükségem van rád. Ha megteszed, könnyebb lesz az életed. Ha cserben hagysz, Számolhatsz a következményekkel. Lale a kápó mellé állt, mint egy válaszként az ajánlatra. Eltűnődött vajon, lepaktál le az örtöggel, ha építőmunkásból csicskássá a vanzsál? Egy gyönyörű langyos tavaszi napon Lale észrevette, hogy egy pótkocsis teherautó túlment a szokásos lerakóhelyen, ahol az építőanyagokat mindig kipakolták. A hivatali barak mögé hajtott. Vale tudta, hogy ott van a közelben a tábor kerítése, és sosem mert arra lófrálni, de végül győzött benne a kíváncsiság. A teherautó után indult maga biztos léptekkel, mint aki oda tartozik, és mehet amerre akar. Beleset az épület mögé. A teherautó egy különös autóbusz mellé állt be. A buszt bunker fél alakították át, az ablakkeretekre fémlemezeket szegeztek. Lale nézte, ahogy több tucat mesztelen férfi terelnek le a teherautóról, és a busz felé hajtják őket. Volt, aki bement szántából. Aki ellenállt, puskatussal ütötték. A félájult tiltakozókat fogolytársaik vonszolták a végzetük felé. A busz annyira tele volt, hogy az utolsók lábújhegyen álltak a lépcsőn, mesztelen fenekük kilógott az ajtón túlra. Az őrök teljes testsúlyokkal a testeknek veselkedtek. És az ajtók becsapott. Egy őr körbejárta a járművet, végig kopogtatta a fémlapokat, ellenőrizte, minden biztosan le van ez Egy másik, fürge őr bádók dobozzal a kezében felmászott a tetőre. Lale mozzani sem bír, csak nézte, ahogy az őr felemeli egy kis nyílás fedelét a busz tetején, és beleönti a bádók doboz tartalmát. Aztán lecsapta a fedelet, és ráhúzta a reteszeket. Miközben az őr sietve lemászott, a busz vadul rászkódott, folytott sikolyok halacott. Lale hullott hányt. Ott maradt a porban öklendezve, amíg a sikolyok elhaltak. Amikor a busz elcsendesedett, kinyitották az ajtókat. Halott férfiak zuhantak ki kőhalomként. Az épület másik sarka felől egy fogolcsoportot hajtanak oda. A teherautó a buszhoztolat, a rabok felhányák rá a holtesteket, a teher alatt tántorognak, kétségbeesésüket igyekeznek elrajtani. Lale valami elmondhatatlannak lett tanulja. A pokol tornáccán talpra kecmergett, érzelmek tornadója dult benne. Másnap nem tudott felkelni, gyötörte a láz. Hét napig tartott, mire Lale magához tért. Valaki gyengéden vizet töltött a szájába. A homlokán hűvös, nedves rongy. – Ez az fiú – mondta egy hang. – Nyugalom. Lale kinyitotta a szemét, egy idegent látott, idősebb férfi kémlelt egyengéden az arcát. Felkönyökölt, az idegen segített neki felülni. Lale zavartan nézett körbe. Milyen nap van és, és hol van? A friss levegő talán jót tenne, vélte az idegen és megfogta a Lale könyökét. kint tiszta, felhőtlen nap volt, mintha egyenesen örömre teremtették volna, és Lale megborzongott az utolsó ilyen nap emlékétől. A világ forogni kezdett körülötte, megtándorodott. Az idegen egy farakáshoz támogatta. Felhúzta Lale inguját, és a számra mutatott. Pepánnak hívnak, én vagyok a Tatóvírer. Mit gondolsz a művemről? Tatóvírer, kérdezett vissza Lale. Úgy érted, te ezt velem? Pepán vállat vont, egyenesen Lale szemébe nézett. Nem volt választásom. Lale a fejét ingatta. Ha tetováltatni akarom, magam biztosan nem ezt a számot választom. – Hanem mit? – kérdezte Pepán, mire Lale ravaszkáson elmosolyodott. Hogy hívják? – A szerelmemet. Nem tudom. Még nem találkoztunk. Pepán kuncogott. Két férfi bajtársias csendben üldögelt egy darabig. Lale egy ujját végig a tetovált számon. – Honnan jöttél? Miféle kiejtéssel beszélsz? – kérdezte – Francia vagyok. És mi történt velem? Kérdezte végül a le. Tifuszt kaptál. Korai halál várt rád, de le Akkor most hogy, hogy itt ülök? Épp a barakkotok előtt járt, amikor feldobtak egy holtesteket és haldoklókat szállító kordéra. Egy fiatalember könyörgött az eszesznek, hogy hagyjanak ott, majd ő ápol. Amikor a következő barakhoz értek, lerántott a kordéról, és visszafelé kezdett vonszolni. Oda mentem és segítettem neki. Ez az mikor történt? hét -nyolc napja. Azóta a baraktársait gondoztak éjszakánként. Napközben meg itt voltam, amennyit csak bírtam, hogy ápoljalak. Most hogy érzed magad? Jól. Nem tudom, mit mondhatnék. Hogyan köszönhetném meg? Köszön meg annak, aki leráncigált a halottas kocsiról. Az ő bátorsága rángatott ki a halál karmából. Megteszem mihelyt, meg tudom, ki volt azt te tudod? Nem. Sajnos nem. Nem mutatkoztunk be. Bale lehunta a szemét, hagyta, hadd melegítse bőrét a nap. Töltse fel energiával, hittel, hogy tovább tudja csinálni. Felhúzta beesett vállát, és az elszántság lassan visszaszivárgott belé. Még él. Remegő lábára állt, nyújtózott, igyekezett életre kelteni ezt a beteg, pihenésre, táplálékra és folyadékra szoruló testet. Üle, Gyenge vagy még. Lale belátva a nyilvánvalót így is tett. De érezte, hogy a háta már egyenesebb, a hangja erősebb. Rámosolygott Pepára. Visszatért a régi Lale, aki majdnem olyan éhes az információra, mint az ételre. Látom, te vörös csillagot viselsz. Igen. Párizsban az egyetemen tanítottam, és kisét túlnyíltan beszéltem, ezzel bajba sodortam magam. Mit tanítottál? Közgazdaságtant? És a közgazdaságtant tanítása jutatott ide. Hogyhogy? Hogy. Most lele, ha valaki adózásról és kamatokról beszél, kénytelen kellett belekeveredik az ország politikájába. A politika segít megérteni a világot egészen addig, amíg már semmit sem értesz, és akkor idevet. Egy börtönlágerbe. Ez a helyzet a vallással is. És a kiútsz innen Visszatérsz a régi életedhez? Micsoda optimizmus! Fogalmam sincs mit hoz Vagy a tiéd Akkor nincs kristálygömböd Nincs hát Az építkezés, kutyaugatás Őrök kiabálásának zajában Pepan odahajolt és azt kérdezte Lelkileg is olyan erős vagy Mint testileg? Lale belenézett Pepan szemébe Túlélő vagyok az erősséged jelen körülmények között a gyengeségedé is válhat. A kedvesség és a mosolygós természet könnyen bajba sodorhat. Túlélő vagyok. Akkor talán segíthetek neked, hogy túléld ezt. Magas beosztású barátaid vannak? Pepán nevetve hátba lét. Nem. Nincsenek magas beosztású barátaim. Már mondtam. Én vagyok a tetováló. A tatu -víder. És azt mondták... Hamarosan sokkal többen érkeznek majd ide. Pár pillanatig ezt a gondolatot emésztették. Lele fejébe befészkelte magát a gondolat, hogy valahol valaki döntéseket hoz, számokat húz. Honnan is? Hogyan dönti kell, ki kerül ide? Milyen információra alapozzák a döntéseket? Fajra, vallásra vagy politikára? Tetszel nekem, Lele. Felkeltetted az érdeklődésemet. Olyan erő belőled, amit még a beteg testet sem tudott leplezni. És ez juttatott oda, hogy ma itt ülsz velem szemben. Lale hallotta a szavakat, de nehezen fogta fel őket. Ott ültek, ahol minden nap, minden órában, minden percben emberek halnak meg. Akarsz velem dolgozni? Riasztotta fel a lét Pepán a tűnődésből. Vagy beéred azzal a munkával, amit adnak, bármi is legyen az. Megteszem, amit megtehetek, hogy életben maradjak. Akkor fogadd el az ajánlatomat? Azt akarod, hogy másokat te Valakinek meg kell tennie? Nem hiszem, hogy képes lennék rá megsebezni egy embert, fájdalmat okozni, mert fáj, ugye tudod? Pepán feltűrte az ingóját, felfedve a számát. Pokkolyan fáj. De ha te nem vállalod el, majd elvállalja valaki más, aki nem ilyen érző lélek, és akkor még jobban fog fájni nekik. A dolgozni nem ugyanaz, mint megérőlni ártatlan emberek százait. Hosszas hallgatás. Lale megint belépett a saját, sötét világába. Vajon ezeknek, akik a döntéseket hozzák, van családjuk, feleségük, gyerekeik, szüleik? Nem, nem, az lehetetlen. Bondogathatod ezt magadnak, de akkor is csak a nácik bábja vagy. Akár nekem, akár a kápónak dolgozol, vagy barakokat építesz, mindenképp nekik végzed a piszkos munkát. De aztán rátapintasz a lényegre. Nos? Szóval igen, ha el tudod intézni, szívesen dolgozom neked. Nem nekem, velem. De gyorsan és hatékonyan kell csinálnod, és nem keveredhetsz összetűzésbe az ss -szel. Rendben. Pepán felállt, indulni készült. Lale megragadta az ubonya ujját. Pepán, miért pont engem választott? félholt fiatalember az életét kockáztatta, hogy megmentsen. Gondoltam, téged biztosan érdemes megmenteni. Érted, jövök holnap reggel. Most pihennj. Aznap este, mikor a többiek visszatértek a barakba, Lele látta, hogy Áron nincs köztük. Megkérdezte a pricsükön osztozó másik két férfitől mi történt vele, mikor tűnt el. Úgy egy hete, válaszolták. Lelegyomra gyomra összeszorult. A kápó keresett, folytatta a férfi. Áron szólhatott volna, hogy megbetegedtél, de félt, hogy a kápó megint fölrakat a hullaszárítóra, ha megtudja, hogy azt mondta, hogy már nem vagy itt. És a kápó rájött az igazságra? Nem. Másította a munkától elcsigázott férfi. De úgy bedűhödött, hogy így el is vitte Áront. Lele a könnyével küszködött. A másik hálótársa is felkönnyökölt. Nagy dolgokat ültettél a fejébe. Egyet akart megmenteni. Aki megment egy életet, Egész világot ment meg. Idézte Lele a talmudot. Csend borult rájuk. Lele a plafon nézve pislogta szét a könnyeit. Áron nem az első, Aki itt hal meg, És nem is az utolsó. Köszönöm, mondta végül. Próbáltuk folytatni, Amit Áron elkezdett, Hát ha megmenthetjük az egyet. Egymást váltottuk. Folytatta lentről egy fiú. Becseppésztünk vizelt, és megosztottuk vele a kenyerünket. Valahogy csak leügyeskedtük a torkodon. Egy másik férfi vette át az elbeszélés vonalát. Felállt a lenti pricsről, sovány volt a szeme szürk kék. hangja egy kedvencsenget, mégis érezni lehetett, hogy muszáj elmondani a maga részét. Lecseréltük az átizzadt ruháidat egy olyan fogolyéra, aki előző éjjel halt meg. Lalleman nem bírta visszatartani az arcán végig gördülő könycsöppeket. Nem is tudom, hogyan... Szívét elöntötte a hála. Tudta, ezt az adósságot nem csak itt és most, de valószínűleg sosem fizetheti vissza. Eladott, miközben a héberimák lélekhez szóló hangját hallgatta. Azokért, akik még kapaszkodtak a hitükbe. Másnap Lale reggel ért át sorba, amikor megjelent mellette peppán, csendben karonfogta, és a főtábor felé vezette, ahol teherautók álltak, és épp öntötték magukból az emberi szállítmányt. Lale úgy érezte, egy körök tragédia egyik jelenetébe csöppent. Néhány szereplőt már ismert, de a többség új, szövegüket még nem írták meg, szerepüket nem határozták meg pontosan. Lalét nem készítette fel élettapasztalat arra, hogy megértse, mi történik. Motoszkált benne az emlék, hogy járt már itt. Igen, nem megfigyelőként, hanem résztvevőként. Most mi lesz a szerepem? Lehúnyta a szemét, és önmagát látta egy másik Lalét, aki lenéz a balkarjára. Nincs rajta szám. Megint kinyitotta a szemét, a valódi balkarján a tetoválásra pillantott, aztán vissza az előtte játszódó jelenetre. Végignézett a sok száz új fogjon. Fiók és fiatal férfiak arcukra maszkot vont a rémület. Voltak, akik egymásba kapaszkodtak. Mások összefonták a karjukat. Eszeszek, és kutyák terelték őket, mint birkákat a vágóhídra. Engedelmeskedtek. Most dől el, meghalnak e még ma, vagy túlélik ezt a napot? Lale megtorpont és csak áldermett. Pepán észrevette, visszasietett érte, és a kis asztalokhoz vezette, ahol a tetováló felszerelés sorakozott. Akik túljutottak a szelekción, sorba álltak az asztalaik előtt. Őket fogják megjelölni. A többi újonnan érkezett, öregek, gyengék, szaktudás nélküliek, már mint csak járkáló halott. Lövés dördült. Az emberek összerezzentek. Valaki összeesett. Lele a lövés irányába nézett volna, de... Pepán elkapta és visszafordította a fejét. Egy csapat többnyire fiatalokból álló SS tartott Pepán és Lale felé egy idősebb tisztet kísértek. 45 körül lehetett, talán kicsit idősebb. Száll egyenesen lépkedett feléjük makulátlan ruhájában fején tökéletesen ült a sapkája. Mint egy férfi modell, gondolta Lale. Az őrök megálltak előttük. Pepán előre lépett, lehajtott fejjel fogadta az eszt. Lale figyelte. Óber Belsár ezt a foglyót segítségnek alkalmaztam. Mutatott Pepán a háta mögött álló laléra. ra laléhoz fordult. Pepán folytatta. Úgy gondolom, gyorsan betanul. Haustek, a célos tekintettel mellett laléra majd intett, hogy lépjen előre. Lale előre lépett. Milyen nyelveken beszélsz? Szlovákul, németül, oroszul, franciául, magyarul és egy kicsit lengyelül. Felelte Lale, és húztek szemébe nézett. Hm. És már lépett is tovább. Lale előrehajolt, és Pepán fülébe sugta. Nem túl beszédű. Ezek szerint megkaptam az állást. Pepán Lale-hoz fordult, szemében is a hangjában tűzlángolt, bár halkan beszélt. Sose besüld alá. Elég a hőskötésből, így nem húzott sokáig. Ha legközelebb beszélsz vele, nem emeld a tekintet a csizmájánál magasabbra. Sajnálom, mondta Lale, nem fogom. Mikor tanulom meg végre? Harmadik fejezet 1942. június Lale lassan ébredezett, még kapaszkodott az álmába, amely csalt az arcára. Hadd maradjak, még csak egy pillanatig hadd maradjak, kérlek! Lale nagyon szeret emberek között lenni, főleg ha ezek az emberek nők. Mindegy gyönyörűnek látja koruktól, megjelenésüktől, öltözéküktől függetlenül. Hétköznapi csúcspontja, amikor a munkahelyén átveg a női részlegen, és flörtöl a pult mögött dolgozó ifjú, és már nem olyan ifjú hagyekkel. Lale álmába hallja, hogy kinyílik az áruház főbejáratának ajtaja. Felnéz egy nő sietbe. Mögötte két szlovák áll meg az ajtóban nem jönnek be vele.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 Két asztaluk volt, tintás üvegek és jó pártű. Készülj fel le, jönnek! Ale felnézett, és döbbenten látta, hogy több tucatnyi fiatal nőt kísértek feléjük. Tudta, hogy lányok is élnek Auschwitzban, de azt nem, hogy itt Birkenauban is a poklok poklában. Egy kis változatosság már elele. Áthoztak néhány lányt Auschwitzból ide. Újra kell írni a számokat. Öh, hogy mi? A számukat.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 Lale letörölte a vért, és zöld tintát a sebbe. Sies! Súgta Pepán. Lale túl lassan dolgozott. A férfi a karjának tetoválásra se könnyű, állapította meg, de a fiatal lányok testének megérülése félelmetes. Lale felnézett, és egy fehér köpenyes férfit pillantott meg, aki lassan elsétált a lányok sorfal előtt. Időnként megállt. Megvizsgálta egy-egy halára rémült fiatal nő arcát és testét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 Lale szíve, mintha egyszerre állt volna le, és kezdett volna először igazán verni. Dűbörökve, szinte azzal fenyegetve, hogy kiúdik a melkasából. Lenézett, mert mintha hullámzott volna alatta a föld. Újabb papír nyomtak a kezébe. Siest, Lale! Sukta sürgetően Pepán. Mire újra felnézett, a lány már nem volt ott. Pár héttel később Lale szokás szerint munkára jelentkezett.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 Lale halkan megkérdezte. Hol van Pepán? Houshtek megállt, visszafordult, és lale merett. A lale szívverése kihagyott egy ütemet. Te vagy a tátó vírer. Hoúztek a vele érkezett SS felé fordult, és te felelsz érte. Húztek elment, az SS a vállához emelte a fegyverét, és lalére fogta. Lale visszanézett rá egyenesen a szemébe.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 Most állj ide mellém, és nézd, amit csinálok. Holnaptól a segédemként dolgozol. Ez megmentheti az életetet. A nap lenyugodott, mire az utolsó fogoly tetoválásával is végeztek, és őt is tovább lökték az őrök új otthona felé. Laleőre, akit Bareckinek hívtak, sosem ment pár méternél messzebb a tetoválótól. Oda lépett laléhoz és az új segédjéhez. Vidd el a barakkotba, aztán gyer el Vissza ide! Mondta, és Lale sietve elkísérte Leont a hetes barakhoz. Várja barakkel előtt reggel, érted, jövök. Ha a kápot tudni akarja, miért nem mész az építkezésre a többiekkel, mond, hogy a tatu vírárnek dolgozol. Mire Lale visszaért a munkaállomásához, a felszerelését már elpakolták egy aktatáskába, az asztalát összecsukták. Barec kivárta. Ezeket vidd az új szabádba.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 Képes lenne ezért akár meg is vádolni valamivel. Lole látta a kapzsiság és bizalmatlanság milyen következményekkel jár ezen a helyen. A legtöbben azt hiszik, ha kevesebben vannak, többé eljut nekik. Itt az étel a valuta. Ezzel lehet életben maradni. Ettől lesz erőd, hogy tedd, amit mondanak. Hogy túlélje a következő napot. Különben jön a legyengülés egészen addig, amíg már semmi sem számít.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 Lale kért még egy asztalt és eszközöket, mivel kint várja a segédje. A kérést ellenvetés nélkül teljesítették. Lale megkönnyebbülten felsóhajtott. Egy embert megmentett a robottól, legalább ennyi. Pepára gondolt, és néma hálát rebegett magában. Fogta az asztalt, a plusz felszerelést betette a táskájába. Amikor elindult, az ügyintéző után kiáltott. Mindig legyen nálad a táska!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 Sértéseket kiabált Leonnak, vagy megütötte, őt hibáztatta, mondván, hogy a fiú lassúsága miatt nem mehet aludni. Lala hamar megtanulta, hogy a rossz bánás csak rosszabb lesz, ha megpróbálja elejét venni. Egyszer hajnalban végeztek Auschwitzban, és Barecki kisen várva, hogy Lala és Leon összepakoljon elindult. Aztán visszafordult, arcára kiült a határozatlanság. A francba. Ti egyedül is visszatutok gyalogolni Birkenaóba. Én ma itt alszom. Csak legyetek itt reggel nyolcra. Honnan tudjuk hány óra? kérdezte le. Leszaram, hogy csináljátok, csak legyetek itt. És eszetekben ne jusson megszökni. Magam vadászlak le, megöllek, és még élvezni is fogom. Tette hozzá, és entántorkott. Mit csinálunk? kérdezte Lalland. Amit ez a seggfej mondott. Majd felkeltelek, hogy időben ideérjünk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 Épp a szelekciót felügyelte, ahol eldölt, kik küldenek laléhoz és Leonhoz, hogy megéri a következő napot. Munkához láttak. Barecki feladámas a fiatal férfiek előtt, és próbálta felettes előtt olyannak látszani, mint aki nagyon érti a dolgát. Egy fogoly feljajdult, ahogy Leon neki látott a karját megjelölni, mire a fiatal elcsigázott tetováló segédő Elejtette a pálcáját. Amikor lehajolt érte, Barecki a fegyverével hátba vágta, és arcra porba lökte. A hátára lépett, és a földre nyomta. Gyorsabban végeznénk a hagyná, hogy összeszedje magát, és folytassa. Mondta le, mert észlelte, hogy Leon egyre élesebben és szaporában veszi a levegőt Barecki csizmája alatt. Ha húztek, a hármast figyelt. Mormogott valamint Bareckinek. Amikor húztek, eltűnt,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 – Szóval tatóvírel! – folytatta Barecki, és visszatért arcára a beteges mosoly. – Mit szólnál, ha barátok lennénk? Az egyik előnye annak, hogy Lale tatóvíred lett, az volt, hogy tudta, milyen nap van. Rajtált minden reggel a papíron, amit kapott, és este visszavitt. De nem csak a papírból tudta. Vasárnap volt az egyetlen nap a héten, amikor nem hajtották munkára a többieket –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 kérdezte az őr. Lale megint nem felt. Írjál neki, írd meg, hogy tetszik neked. Folytatta barecki. Ez vajon mekkora baromnak tart engem? el Lale. Szerzek papírt, ceruzát és elviszem neki a levelet. Mit szólsz? Tudod, hogy hogy hívják? 34902. Lale tovább ment. Tudta, hogy ha egy fogojnál papírt vagy tollat találnak, arra halálbüntetés vár.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 Szeretnél beszélgetni erről a herr doktorral? Barecki nevetése egyre élesebb lett. Hideg borzongás szaladgált tőle fel a lalegerincén. Tedd meg nekem ezt a szíveséget, Tató Mond Mondd meg a herr doktornak, hogy szabadnapos vagy, annyira jelvezném. Vale tudta, mikor fogja be a száját. Tovább ment. Igyekezett távolságot tartani Bareckitől. Negyedik fejezet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 – Van nővére vagy húga? – Igen. – felelte az SS. Kettő. – Úgy bánik a lányokkal, ahogy elvárnák, hogy a nővéreivel bánjanak a férfiak. – Ha bárki ilyet tenne, a nővéreimel, én megölném. – Barecki előhúzta a pisztolyát a tokjából, és a levegő belőtt párat. – Megölném mindet. – De ugrott. A lövések visszhangot vertek körülöttük. Barecki léhegett, arca elvörösödött, tekintete elsötétült.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 A 29-es barakban van, mondta. Azzal papírt és ceruzát adott lalénak. Tessék, ír neki, és én gondoskodom róla, hogy megkapja. Tudja, hogy hívják? Barecki tekintete elég is volt válasznak. Képzelsz. képzesz? Egy óra múlva visszajövök és elviszem neki. Ö, legyen inkább kettő. Lale hosszasan vívódott, mik legyenek az első szavai a 34902-es fogolyhoz. Hogyan kezdjék?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 akkor vett elő egy papírlapot a kabát zsebéből, és odaadta a Lalénak. – Ó, tatuíver! – mondta. – A lány nem mondott sokat. Szerintem másik barátnőt kéne választanod. Amikor Lale a papírért nyúlt, Borecki játékosan elkapta előle. – Srendben, rendben, ha így akarod, így játszuk, gondolta Lale. Majd sarkon fordult, és elment. Bareczki utána eredt, és odaadta a papírt. Lale egy kurta bicentist préselt ki magából, köszönetképp. Berakta a papírt a táskájába, és vacsorázni indult. Látta, hogy Leon a barakja felé tart és tudta, hogy minden bizonyja a lekést az ételosztást. Maradt még egy kevés étel, mire le megérkezett. Amikor végzett, begyűrt néhány kenyeret a ruha ujjába, és átkozódott, hogy az orosz uniform is lecserélték erre a pizsamaszerű zsebek nélküli egyenruhára. Amikor belépett a hetes barakba, a szokásos halk üdvözlések kórusa fogadta. Elmagyarázta, hogy csak Leonnak is legfeljebb még két embernek tudott ételt hozni, és megígérte, hogy másnak több többet szerezni. Rövidre fogta a látogatást, és visszasietett a szabályába. El kellett olvasni a tetoválóeszközök közé rejtett üzenetet. Lehuppant az ágyra. Mellére szolította a papírlapot, magáé képzelte a 34.009-es foglyot, amint papírra veti a szavakat, amelyeket elolvasni készült.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 Tetszik neki az egyenruhája? Persze. Fel is vette, és ebben masírozott körbe, még tisztelgett is. Hitlernek képzelte magát. Vérfagyasztó nevetéssel utánozta a lányt, ahogy a karját felemelve menetel. Hely Hitler! Heil Hitler! Csak mert az egyenruha tetszik neki, nem biztos, hogy a viselője is. Bukott kilaléból. Barecki megtorpant. Lale átkozta magát az óvatlan megjegyzéséért. Lassított. Eltűnődött, visszamenjene bocsánatot kérni. Nem. Tovább megy, és majd meglátja, mi lesz. Lehúnyta a szemét. Szapor ezt a lépteit, és közben várt. Felkészült a lövés hangjára. Futó lépteket hallott a háta mögül. Aztán egy kéz ragadta meg a kabát ujját. Azt hiszed, Tatu Hogy csak az egyenruhám tetszik neki? Lale megkönnyebbülten fordult az eszesz felé. Honnan tudja mi tetszik neki?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 Lale tudta, hogy be kéne a száját. Miért törődik ezzel a szörnyetekkel, meg azzal, hogy vajon képes lesz-e valaha tisztelettel bánni egy lányjal? Miközben titkon azt remélte, Barecki nem kerül kinnét élve, és nem kerül össze többé semmiféle nővel. Ötödik fejezet Eljött a vasárnap reggel. Lale kiugrott az ágból, és kisietett a barakból. A nap már magasan járt. Hol van mindenki? Hol vannak a madarak? Miért nem énekelnek? Vasárnap van, mondta ki fennhangon. Megpördült és észrevette, hogy a közeli őrtoronyból az őrök rászegezik a fegyverüket. A francba. Visszarohant a barakba, de már lövések hasítottak a csendes hajnalba. Úgy tűnt, az őr rá akart ijeszteni. Lale tudta, hogy ez az egyetlen nap, amikor a foglyok alhatnak, vagy legalábbis nem jönnek ki a barakból, amíg a mardosó ési ki nem kergeti őket a fekete kávéhoz és az egyetlen szelet állott kenyérhez. Az őr újabb sorozatot küldött az épület felé, csak a mulatság kedvéért. Lale a kis szabályában felalá járkánt, elpróbálta a lányhoz intézendő első szavait. Te vagy a leggyönyörűbb lány, akit valaha láttam. Mérlegelte, majd rögtön el is vetette a mondatot. Adjából biztosra vette, hogy borotvált fejével egy nála jóval termetesebb asszony levetett ruhájában a lány nem tartja magát gyönyörűnek. Bárki tudja, de talán a legjobb, ha nem bonyolítja. Hogy hívnak? Kérdezni. Aztán majd kiderül, hova jutnak. Lale visszafogta magát, és a barakban maradt, amíg meg nem hallotta a lassanként ismerősíváló hangokat a tábor ébredezésének lármáját. Először a sziréne hasította a foglyok álmába. Aztán a másnapos, kialvatlan és rosszkedű SS katonák utasításokat vakantottak. Reggeli kondérok csörögtek barakról barakra. A foglyok nyögve őket. Ahogy napról napra gyengültek, úgy lettek az edények egyre nehezebbek. Lale a reggeli elosztó helyre bandukolt és beállt az extra fejadagra jogosult férfiak sorába. A szokásos biccentések, tekintetek pillanatnyi mosolyok. Senki sem szólt. Lale megette a kenyere felét, a maradékot bedugta az ingójába, és felhajtotta az új végét, hogy kinelsen az étel. Ha sikerül, felajánlja a lánynak. Ha nem sikerül, akkor Leoné. Nézte, hogy azok, akiknek nem kell dolgozniuk, összeverődtek a barátaikkal, kis csoportokra oszlottak, és leültek, hogy élvezzék a nyári napsütést amíg még tart. Már a nyakukon volt az ősz, de leútnak indult a táborban, elkezdte a kutatást, és akkor rájött, hogy nem hozta magával a táskáját. A mentőkötelem. Sosem jött ki a szobájából a táska nélkül. Ma reggel mégis megtörtént. A fejemet is elhagyom. Visszarohant a barakba, és újra kilépett, arcára nyugalmat erőltetve táskával a kezében. Mint dolga van. Lale már jó ideje járkált fogajtársai között, beszéd beleegyedett a hetes barakban megismert férfiakkal. Tekintete ez alatt mindvégig a lánycsoportokat vislatta. Leonnal beszélt éppen, amikor a nyakán felmerettek az apró szőrszálak, és elfogta a csiklandós érzés, hogy figyelik. Megfordult. Ott állt a lány. Három másik lányjal beszélgetett. Amikor észrevette, hogy Lale meglátta, elhallgatott. Lale a lány felé indult. A barátnők hátrébb léptek, kis távolságot hagytak maguk és az idegen között. Már hallottak Laléról. A lány ott állt egyedül. Odalépett hozzá, megint elmerült a tekintetében. A barátnők halkan kuncogtak a háttérben. A lány mosolygott. Apró, csábító mosolyjal. Lalénak nem jött hang ki a torkán, de összeszedte minden bátorságát. Átadta a lánynak a kenyeret és a levelet, amiben leírta, nem állta meg, hogy egyre csak rágondol. Hogy hívnak? kérdezte. Tudnom kell a neved. Valaki megszólalt Lale háta mögött. Gita! Mielőtt Lale bármit mondhatott vagy tehetett volna, odarohant a gita barátnői és elragadták a lányt. Kérdéseket csusokban, miközben távolodtak. Azon az éjszakán Lale az ágyon fekve egyre a lány nevét ismételgett. – Gita, Gita, milyen gyönyörű név! A női tábor 29-es barakjában Gita összebújt barátnőivel, Danával és Ivanával. A barakfal repedésén beszökő reflektor fénysugaránál Gita lalelevelét olvasta. – Hányszor fogod még elolvasni? – kérdezte Dana. – Nem tudom. Amíg, amíg nem tudom minden szavát kívülről – felelte Gita. – És az mikor lesz? – Körülbelül két órával ezelőtt volt – kuncogott Gita. Dana szorosan magához a lelte barátnőjét. Másnap reggel Gita és Dana utolsónak lépett ki a barakból. Egymásba korolva jöttek, beszélgettek, tudomás sem vettek környezetükről. Egy eszesz a barak előtt figyelmeztetés nélkül hátba vágta a fegyverével Gitát. Mindkét lánya földre rogyott. Gita fejja idult fájdalmában. – Az őr intett a fegyverével, hogy keljenek fel – Felálltak, a szemüket lesütötték. Az esz undorral mérte végig őket. Töröljétek le a vigyort a képetekről, vetette oda. Kivette pisztolyát a tokjából, és Gita homlokához szorította. Ezek ma nem kapnak enni, közölte egy másik körrel. Amikor elment, a kápó odalépett, és mindkettőt pofánvágta. Ne felejtsétek el, hol vagytok, mondta, majd elment. Gita Danavállára hajtotta a fejét. Mondtam már, hogy jövő vasárnap is beszélünk laléval. Vasárnap. A foglyok egyedül vagy kis csoportokban kúszáltak. Néhányan hátukat az épület falának vetve üldögéltek, ahhoz is túlságosan fáradtak vagy gyengék voltak, hogy mozogjanak. Csapatnyi esze-szportjázott körülöttük beszélgetve és cigarettázva, tudomás sem véve a foglyokról. Gita és a barátnői kifejezéstelen arccal sétáltak. Gitát kivéve halkan beszélget. Ő jobbra-balra nézelődött. Lale Gitát és a barátnőit nézte, mosolygott Kita aggodalmán. Amikor a lány tekintete már majdnem rá akadt, Lale mindig elrejtőzött egy másik fogoly mögött. Lassan közeledett a lány felé. Dana látta meg először, és már épp megszólalt volna, amikor Lale ajkára szorította az ujját. Menet közben fogta meg Gita kezét, és ment vele tovább. A barátnők kuncogva egymásba kapaszkodtak, Lale pedig csendben az irodaépület mögé kormányozta Gitát, ellenőrizve, hogy az őrtoronyban álló eszeszt nyugodt, és nem néz feléjük. Hátával az épület falának dölt és Gitát is maga után húzta. Innen láthatták az erdőt a tábor kerítésén túl. Gita a földre szegezte a tekintetét, miközben Lale őt nézte elszántan. – Szervusz! – szólalt meg bizonytalanul a fiú. – Szervusz! – fele Gita. Remélem, nem ijesztettelek meg. Itt biztonságos? Vetett egy pillantást a közeli őrtorony felé a lány. Talán nem, de már nem bírtam, hogy folyton csak nézzelek. Veled kell lennem. Beszélgetnem kell veled, ahogy azt az emberek szokták. De ha nem biztonságos? Sosem lesz biztonságos. Beszélgessünk. Hallani akarom a hangodat. Minden tudni akarok róla, csak a nevedet tudom, semmi mást. Gita. Gyönyörű. – Mit akarsz, miről beszéljek? – Lale kínlódva kereste a megfelelő kérdést. Végül kikötötte egy átlagos mellett. – Hogy… Jó, hogy telt eddig a napod? gita felemelte a fejét, és egyenesen Lale szemébe nézett. – Tudod, a szokásos. Felkeltem, jól megreggeliztem, búcsú anyának és apának, aztán felszálltam a buszra, mentem a munkahelyemre. A munkám… na jó, belátom… Ostoba kérdés volt. Ültek egymás mellett, de ellenkező irányba néztek. Valeg Gita hallgatta. A lány hüvelykujjával dobolt a szombján. Végül megszólalt. És neked? Milyen napod volt? Hm, tudod, felkeltem, jól megreggeliztem. Összenéztek, halkan nevettek. Gita gyengéden megbökt a lét. Kezük egy pillanatra véletlenül összeért. Nos, ha nem beszélhetünk arról, hogy milyen napunk volt, mesél valamit magadról, mondta Lale. Nincs mit mondanom. Lale megökkent. Dehogy nincs. Mi a vezeték neved? Nyit a Lalira ra merett, a fejét ingatta. Csak egy szám vagyok. Tudhatnád. Tőled kaptam. Igen, de ez csak itt bent van. Ki vagy kint? Kint nincs többé, csak az itt bent van. Lale felállt a rányra nézett. Ludvig Eizenbergnek hívnak, de mindenki csak Lalénak szólít. Korontálva jöttem Szlovákiából. Van anyám, apám, fivérem és nővérem. Lale egy pillanatra elhallgatott. Most te is, mondta. Gita kihívóan nézett a szemébe. A 34.902-es fogoly vagyok a lengyelországi Birkenauban A beszélgetés kínos csöndbe torkolt. Lale a lány nézte a lesütött szemét. Gita a gondolataival birkózott, mit mondjon, mit ne mondjon. Lale visszaült, ezúttal szemben a lányjal. Kinyúlt, mintha meg akarná fogni Gita kezét, de aztán a mozdulat félbe maradt. Nem akarlak megbántani, de megígérné valamit? Mit? Mielőtt elmegyünk innen, Elmondott, ki vagy és honnan jöttél? Gita a szemébe nézett. Rendben, megígérem. Egyelőre ezzel is boldogan behérembe. Szóval, a Kanadában dolgozol? Gita bólintott. És rendben mennek a dolgok? Igen, de a németek csak bedobálják a foglyok összes csomagját. Megrohat étel és a ruhák egymás hegyé hátán. És a penész. Utálok hozzáérni, és büdös is. Örülök, hogy nem a szabadban dolgozol. Beszéltem pár emberrel, akik ismernek néhány lányt még a falujukból, akik szintén a Kanadában dolgoznak. Azt mondták, gyakran találnak égszert és pénzt. Hallottam róla. De én eddig csak penészes kenyeret találtam. Légy óvatos. Ne csinálj ostobaságot, és mindig tartsd a szemed az örökön. Ezt a leckét jól megtanultam, ne aggódj. Biztosította Gita. Megszólalt a siréna. Vissza kell menned a barakba. – mondta Lale. – Legközelebb hozok ennivalót. – Van ennivalót? – Tudok szerezni. Szerzek neked, és találkozzunk jövő vasárnap. Lale felállt, és gita felé nyújtotta a kezét. A lány megfogta, Lale pedig felhúzta őt, és a szükségesnél egy pillanattal tovább tartotta kezében a kezét. Képtelen volt levenni a tekintetét gitáról. Menjünk! Gita elfordította a fejét, de a varázslat nem oszlott el. –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 és sosem látta őket a munka végét jelző szirén a szó után. Lale lépteibe árnyalatnyi könnyed, ruganyosság vegyült, a gitával töltött idő miatt. Biztosra vette, szót válthat néhányokkal, anélkül, hogy az őrök elvesztenék a fejüket, és rálődnének. És ott van a védő is, táska alakban. Lale lazán az egyik épülő barakhoz. Ezek nem úgy tűntek, mintha fogolszállásnak épülnének, de e nem magasztotta lale -t.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 Lale még mindig nem vette el a kolbást. Sajnálom, nem akartam bajt keverni. A pedig sikerült, vetette oda Juri ingerülten. Ám, dehogy, vette át a szót Viktor. Lale, veddel el az ételt, és gyere el holnap is. Azok neked még, a pokolba is. Ha csak egyikőtökön segíthettünk, legalább ennyit tegyünk. Igaz, Juri? Júri vonakodva kezek kezet nyújtott lale -nak. Aki egy életet megment,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 Végül a női tábor bejáratánál elsodródtak egymás közeléből. Lale nem tudta, mit tartalmaz az ágyára kipakolt négy, ronyba tekert csomag. Úvatosan kinyitotta. Lengyel zlótyit talált benne, érméket és bankókat egyaránt. Foglalat nélküli gyémántot, Rubint és szafírt, drágakövekkel ékesített ezüst és aranygyűrüket. Lale hátrált. Nekiütközött a mögötte lévő ajtónak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 Elkezdődött az 1943-as év. 7. fejezet Bár fogcsikorgató volt a hideg, és a tábort ellepte a hó meg a sár, Lale vidámságát ez sem törhette meg. Vasárnap volt. Lale és Gita a bátrak között fog sétára indulni a táborban, reménykedve a röpke találkozásban, egy szóban, kezük egy érintésében. Lale járkált, gitánt kereste, és próbált valahogy védekezni a csondik hideg ellen. Olyan gyakran sétált el a női tábor előtt, amilyen gyakran csak feltűnés nélkül tehette. Kijött néhány lánya a 29es barakból, de Gita nem volt köztük. Lale már épp feladta volna, amikor megjelent Dana, tekintetével a tábort pásztázta. Észrevette Lale-t, oda sietett hozzá. Gita beteg, mondta, amint halló távolságba ért. Beteg, Lale, nem tudom, mit évő legyek. Alének az ijegységtől torkában dobogott a szíve. Eszébe jutott a halottas kordé. Az, amikor majdnem az ő életének is vége szakadt, meg a férfiak, akik ápolták, ha még vissza nem nyert az egészségét. Látnom kell. Nem mehetsz be. A kápunk rémes kedvében van. Szólni akar az eszesznek, hogy vitessék Hegitát. Nem vagyhatod. Nem vagyhatod, hogy elvigyék. Kélek Dana! Könyörgött Lale. Mi a baja, tudod? Azt hiszük tifusz. Ha étel meghalt néhány lánya barakból, akkor gyógyszer neki. És honnan szerezünk gyógyszert, Lale? Ha elmegyünk a kórházba, és tifusz gyógyszert kérünk, egyszerűen elviszik. Nem veszíthetem el. Elvesztettem az egész családomat. Tudsz segíteni, Lale? Könyörgött Dana. Ne vidd be a kórházba. Bármit, de oda biztosan ne vidd. Lale gondolatai vadul száguldoztak. Figyelj rám, Dana! Elthartat pár napig, de megpróbálok gyógyszert szerezni Gitának. Lala érezte a tagjaim végig hullámzó dermedtséget. A tekintet elhomályosodott. Gondolatai zakatolva kergették egymást. Elmondom, mit kell tenned. Holnap reggel vidd el, ahogy tudod. Cipelt, húzd, bárhogy csak vidd el a Kanadába. Apközben restd a ruhák között. igyekez minél több vizet diktálni bele, aztán vidd vissza a barakotokba létszám ellenőrzésre. Lehet, hogy napig ezt kell tenned, amíg megszerzem a gyógyszert, de meg kell szereznem. Csak így akadályozhatjuk meg, hogy elvigyék a kórházba. És most menj, ápolt gitát. Rendben, meg lesz. Ivana is segít majd, de kell a gyógyszer. Lale elkapta a Dana kezét. Mondd meg neki, Dana várt. Mond meg neki, hogy gondom lesz rá. Lale nézte, ahogy Dana visszafutott a barakba. Nem bírt mozdulni. Gondolatok cikáztak a fejében. A halottas kordé, amit minden nap látott. Gita nem végezheti így. Nem lehet. Végignézett a bátrakon, akik kimerészkedtek. Elképzelte, hogy leroskadnak a hóra, és csak fekszenek ott. Felmosolyognak rá hálásan, hogy a halál elragadta őket erről a helyről. Nem ragadhatod el, nem veheted el tőlem, kiáltott Lale. A fogjuk elhúzódtak tőle. Az S.S. ezen a zord sötét napon inkább maradt, és Lale hamarosan ott állt egyedül, bénultan a hidegtől és a rettegéstől. Végül megindult. Teste után az agya is mozgásba rendült. Visszabotorkált a szobájába, és az ágyra rogyott. Másnap rengel Lale nappali fényre ébredt. A szoba üresnek tűnt, mintha még ő se lenne ott. Fentről nézett lefelé, és nem látta magát. Testen kiüli élménye. Hova tűntem? Vissza kell jönnöm. Fontos dolgom van Az előző napi találkozás emléke Danával visszarándotta a valóság talajára. Felkapta a csizmáját, megmarkolta a táskáját, takarót vetett a vállára és rohant a főkapu felé. Meg sem nézte ki arra. Most rögtön beszélnie kell Viktorral és Jurival. A két férfi a munkaszakaszával érkezett, minden egyes léptükkel mélyen a hóba süppettek. Meglátták lalét Eltávolodtak a többiektől, és fél úton találkoztak. Lale megmutatta Viktornak a tenyerébe rejtett pénzt és köveket. egész kis vagyont. Mindenét, amit csak volt, Viktor táskájába szórta. – Tifusz gyógyszert! – mondta. – Tudsz segíteni? Viktor berakta az ételcsomagot Lale nyitott táskájába, és bólintott. – Igen. – Tudok. Lale 29-es barak felé sietett. Kisét távolabb megállt, és szemmel tartotta hol vannak? Miért nem jönnek már? Fel alá járkált, tudomás sem véve a tábort övező őrtonyokból figyelő szemekről. Látnia kellett Gitát. Biztosan megérte a reggelt, nem lehet, hogy nem. Végre meglátta Danát és Ivanát. Gita erőtlenül lógott a vállukon. Két másik lány fedezte őket. Hallett érdre ragyott a gondolatra, hogy talán most látta a lányt utoljára. Te meg hogy kerülsz ide? Bukkant fel a háta mögött Barecki. Lalett alpra kecmergett. Rosszul lettem, de már jól vagyok. Talán orvoshoz kéne menned. Vannak itt néhányan, tudod. Köszönöm, nem. Inkább maga lőjön le. Barecki erőhúzta a piszteját a tokjából. Ha itt akarsz meghalni Tatuírel, állok rendelkezésedre. Nem bodom kétségbe, de még nem jött el a nap. Felelt előle. Jól sejtem, hogy munka vár ránk? Barecki visszarakta a fegyvert. Auschwitz, mondta és elindult. Zsvid vissza a takarót oda, ahol találtad. Rőhelyesen nézel ki. Lale és Leon Auschwitzban töltötték a délelőttöt, ilyet frissen érkezett foglyok karriere tetováltak számokat. Igyekeztek kicsit tanpítani az őket ért sok hatáson. De Lale gondolatai Gita körül keringtek, és néha túl erősen nyomta bőrükre a tűt. Délután, mikor végeztek a munkával, Lale szinte futva indult vissza Birkenauba. A A 29-es barak bejáratánál találkozott Danával, és nekiadta teljes reggeli adagját. Ágyat csináltunk neki ruhákból, mondta Dana, miközben hevenyészet manzsettájába rejtette az ételt. Hóból olvasztottunk vizet, azzal itattuk. Délután visszavaztuk a barakba, de még mindig nagyon rosszul van. Lale megszorította Dana kezét. Köszönöm. Diktáljatok bele valami ennivalót. Holnapra szerzek gyógyszert. Kabargó gondolatokkal indult útnak. Alig ismerem gitát. Mégis hogyan élhetnék, ha ő nincs többé? Azon az éjszaka elkerülte az álom. Másnap reggel az étel mellé Viktor gyógyszert is tett laletáskájába. Délután oda tudta adni Danának. Este Dana és Ivana a már eszméletlen gita mellett ültek. A tífusz erősen megbizonyult náluk, a fekete üresség teljesen hatalmába kerítette a lányt. Barátnői beszéltek hozzá, de nem adta jelét, hogy hallaná. Ivana kinyitotta Gita száját, Dana egy kis üvegcséből néhány csepp folyadékot töltött bele. Nem hiszem, hogy megint el tudom cipelni a Kanadába, szólalt meg az elcsigázott Ivana. Jobban lesz. Dano nem adta fel. Még pár nap. Honnan szerezted a le a gyógyszert? Nem számít, csak legyünk hálásak, hogy megszerezte. Szerinted késő? Nem tudom, mi van. csak igyázzunk rá nagyon, hogy túlélje ezt az éjszakát. Ásta reggel, le, a távolból figyelte, hogy Gitát megint elvitték a Kanadába. Látta, hogy a lány igyekszik felemelni a fejét, és ez leírhatatlan örömmel töltötte el. Aztán indult, hogy megkeresse Bareckit. Az SS központ Auschwitzban volt. birkenau csak egy kis épületet használtak. Lala ide tartott, remélte, hogy jövet vagy menet elcsípheti Bareckit. Az őr néhány óra múlva meg is jelent. Meglepte, hogy Lale ott várja. – Nincs elég munkád, mi? – kérdezte. – Szíveséget szeretnék kérni – mondta Lale. Barecki szeme összeszűkült. – Nincs több szíveség. Talán egy napon viszonozhatom. Barecki felnevetett. Milyen szíveséget tehetnél te nekem? – az ember sosem tudhatja – de talán érdemes egy szívességet elrakni talomba, hát ha úgy hozza az élet. – Mit akarsz? – sóhajtott az őr. – Gita, a barátnőd át tudná helyeztetni a Kanadából az irodába? – Miért? – Hát gondolom azért akarod, mert ott fűtenek. – Igen. – Barecki a lábával dobolt. – Eltarthat egy-két napig, de meglátom, mit tehetek. neveddig éretnek Köszönöm. Az adóson vagy, tátó A gúnyos vigyor visszatért az arcára, és a a pálcáját Az adósom vagy. Lale magára erőltetett bátorsággal felelt. Még nem, de remélem, hogy az leszek. Elment, lépteibe parányi rugalmasság vegyült. Talán kicsit elviselhet többé teheti Gita életét. A következő vasárnap Lale lassan lépkedett a lábodozó Gita oldalán. Legszívesebben átölelte volna, ahogy Dana és Ivana tették, de nem merte. Már az is elég, hogy a közelében lehetett. Hamar elfáradt, ahhoz meg túl hideg volt, hogy leüljenek. Gita hosszú gyapjukabátot viselt, a lányok biztosan a Kanadából emelték el, és az eszesz nem tiltakozott. A kabát zsebeit Lale megtöltötte étellel, mielőtt visszaküldt a lányt a barakba pihenni. Másnap reggel egy SSZ központi irodába kísérte a remegő gitát. Nem mondtak neki semmit, és ő mindjárt a legrosszabbra gondolt. Beteg volt, legyöngült. Nyilván úgy döntöttek már, nem látják hasznát. Miközben az őr egy fejje valójával beszélt, Gita körülnézett a jókora teremben, kopott zöld asztalok és iratszekrények álltak mindenfelé. Minden szigorú rendben a helyén. De gitára melektette a legnagyobb benyomást. Az eszeszörség is itt dolgozott, így természetesen fűtöttek. Fogolynők és civil munkásnők vegyesen dolgoztak, gyorsan és halkan. Lehajtott fejjel írtak, iktattak. Az őr egy kollégájához kísérte gitát. A lány megbotlott, még nem heberte ki teljesen a tifuszt. A kolléga elkapta, aztán durván odéblökte. Megmarkolta a karját és megvizsgálta a tetoválását majd... Egy üres asztalhoz rángatta, és lenyomta a kemény faszékre egy másik, hasonlóan öltözött fogoly mellé. Az ott dolgozó lány nem nézett fel. Igyekezett minél kisebbre összehúzni magát, szerényen eltűnni, hogy az őrszeme ne akadjon meg rajta. Áll is munkába! vakantott a tiszt. Amikor magukra maradtak, a lány mutatott gitárnak egy hosszú listát rajta nevekkel és adatokkal. Átadott neki egy adakkártyát és elmagyarázta, hogy át kell vezetni minden személy adatait egy-egy kártyára, és utána a köztük heverő bőrkötéses könyvbe is. Egyetlen szót sem szólt senki, és miután Gita gyorsan körülkémelt a teremben, rájött, hogy jobb, ha csukva tartja a száját. A napsorán Gita ismerős hangot hallva felnézett. Lale be, és papírokat adott át a bejárati asztalnál dolgozó egyik civil lánynak. Miután végeztek, a fiú az arcokat pásztázta. Ahogy pillantása a Gitához ért, kacsintott. Gita ilyettébe félrenyelt, mire néhány nő feléje fordult. A mellette ülő lány hátba ütötte, Lale közben kisietett az épületből. Amikor a munkanap véget ért, Gita meglátta a távolabb áldogáló Lalét, aki az iroda épületből a barakjukba tartó figyelte. Az erős eszeszőrség jelenléte miatt nem mehetett közelebb. A lányok együtt mentek, beszélgettek. Cilkának hívnak, mutatkozott be Gita új kolléganője. A 25-ös barakban lakom. Gita vagyok a 29-esből. Amikor a lányok beértek a női táborba, Dana és Ivana odarohantak a gitához. Jól vagy? Hova vittek? Miért vittek el? Fagadta Dana, arcára kiült a regtegés és a megkönnyebbülés. Jól vagyok. Elvittek, hogy az irodán dolgozzak. Hogy-hogy? kérdezte Ivana. Lale. Azt hiszem, elintézte valahogy. De jól vagy, nem bántottak, ugye? Jól. Bemutatom Cilkát, együtt dolgozunk. Dana és Ivana megölelték Cilkát. Gitta mosolygott holdogan, hogy barátnői azonnal maguk közé fogadták az új lányt. Egész délután aggódott, mit szólnak majd, hogy ő viszonylagos kényelemben dolgozhat, nem kell szembenézni a hideggel és a fizikai munka nehézségeivel. Nem hibáztatná őket, ha irigykednének új beosztására, és éveztetnék, hogy már nem tartozik közéjük. – Mennem kell a barakkomba – mondta Cilka. – Holnap találkozunk, Gita. Cilka továbbment. Ivana utána nézett. – A minden itt nagyon csinos. Még így rongyokba is gyönyörű. – Igen, és végig rám-rám mosolygott, csak hogy megnyugtasson, nem csak a külseje szép – Cilka megfordult, és visszamosolygott a három barátnőre. Sztár félkezével levette a kendőt a fejéről, és meglengette feléjük, ezzel felfedve hátára omló, hosszú, sötét haját. Kecsesen mozgott akár egy hattyú. Szemmel láthatóan nem volt tudatába a saját szépségének, és úgy tűnt, érintetlenül hagyta a körülötte forrongó rémálom. Feltétlenül kérdez meg, hogyan tarthatta meg a haját, érezte meg a szórakozottan, megvakarva fejére tekert kendőjét. Gitta is levette a magáét, végig szántott rövid, és borostaszerű haján. Nagyon is tisztába volt vele, hogy megint le fogják vágni, megint kopaszra nyírják. Visszatette a kendőt, Danába és Ivanába karolt, és elindultak az ételosztókocsi felé. Nyolcadik fejezet Lala és Leo megállás nélkül dolgoztak. A németek lerohantak minden várost és falut, és begyűjtötték a zsidókat.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 hátokat egymásnak vetve ültek, láthatóan a végső kigált Felnéstek Felnéztek Laléra és bareckire, de meg sem próbáltak elhúzódni. Barecki nem lassított, csak előkapta a fegyverét és leadott néhány sorozatot. Valei ég érdelmet. Képtelen volt levenni tekintetét a halott férfiakról. Végül a távolodó bareckire nézett és eszébe jutott, amikor először látta, hogy mindenfajta provokáció nélkül védtelen emberekre támadtak,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 Lale Bellára mosolygott, majd gitához fordult, és felvonta a szemöldökét. Néhány lánya szája elé kapta a kezét, és közben a munkájukat felügyelő őröket fürkézték. Leon kint várt a Lalét, aki elsorolt az aznapi utasításokat, miközben a munkaállomásuk felé baktattak. A teherautók a közelben rakták le szállítmányukat, és a tetoválók meghökkentve nyugtázták, hogy a lesegített utasok között gyerekek, idősebb férfiak és nők is érkeztek.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 Dana és Ivana apricsen találtak rá, amikor úton érték. Vigasztalhatatlan volt, és csak annyit tudott kinyújtani, hogy céltát elvitték. Csak időkérdése volt. Mióta lelett a tatúvírár, egyedül lakott egy teljes barakban. Laponta látta, amikor visszatért a munkából, mennyit haladt körülötte az építkezés. A szigorú és pontos hierarchi alapján működő táborban lale egy a szobában aludt, amit általában a barak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 Aznap éjjel nehezen aludt el. Meg kellett szoknia a csecsemők, az ételért könyörgő gyerekek sírása. Tizedik fejezet Lalét napokon belül tiszteletbeli romának fogadták. Amikor visszatért a már hivatalosan és cigánytábornak emlegetett barakhoz, kislányok és kisfiúk üdvözölték, körbevették, hívták, hogy játszon velük, vagy ételért kotoráztak a táskájában tudták, hogy hozzájuk némi plusz élelemhez, már megosztotta velük párszor a szerzeményeit, de azt is elmondta, hogy amit szerezni tud, azt a felnőtteknek adja, és ők majd kiosztják azoknak, akik leginkább rászorulnak. Sok felnőtt férfi naponta odament Laléhoz, megkérdezték, van-e híre arról, mi vár rájuk. Lala biztosította őket, hogy elmond mindent, amit hall, és javasolta, igyekezzenek alkalmazkodni a helyzetükhöz. Arra biztatta őket, hogy szervezzenek valami is félét a gyerekeknek. Még ha nem is tesznek más, csak mesélnek nekik az otthonukról, a családjukról, a kultúrájukról. Lale boldogan nyugtázta, hogy megfogadták a tanácsát és örömére szolgált, hogy az idősebb asszonyok vállalták a tanítást. Némi bizakodást látott a szemükben, ami eddig hiányzott. Lale megjelenése természetesen mindig félbeszakította a tanórát, bármiről volt is éppen szó. Időnként leült közéjük, hallgatott, tanult erről az övétől olyan nagyon különböző népről és kultúráról. Gyakran tett fel kérdéseket, az asszonyok pedig szívesen válaszoltak, ezzel is tanítva a gyerekeket, akiknek az érdeklődését mintha fokozta volna, ha Lale kérdezett. Lale egész életében egy helyen, ugyanabban a házban élt a családjával, mielőtt idehozták. A romák nomád élet mondja lenyűgözte. Kényelmes élete, Biztos helye a világban, neveltetése, iskolája és élettapasztalata alapján úgy érezte, élete földhöz ragadt, és kiszámítható volt azoknak a vándorlásaihoz és elszenvedett nehézségeihez képest, aki Keli már együtt élt. Az egyik asszony gyakran látta magányosan félregonulva. Úgy látta, nincs sem gyereke, sem családja, nem tartozott senkihez. Senkihez sem közeledett, és hozzá sem közeledett senki. Gyakran csak besegített egy-egy túl sok gyerekkel küzdő anyának. Talán az ötvenes éveiben járhatott, bár Lale már megtanulta, hogy a romák gyakran idősebbnek látszanak valós koruknál. Egyik este mindketten segítettek lefektetni a gyerekeket, majd Lale a nő után erett a barak Köszönöm a mai segítséget! Kezdte Lale. Az asszony halványan rá és leült egy téglahalomra. Gyerekkorom óta fektetek le gyerekeket, már csukott szemmel is megy. Lale leült mellé. Semmi kétségem. De nincs így családja, ugye? A nő szomorúan megrázta a fejét. A férjem és a fiam meghaltak tífuszban. Egyedül vagyok teljesen. Csak magam. Nádja a nevem. Sajnálom, Nádja. Mesélj el róluk. Az én nevem Lale. Aznap este Lala és Nádja sokáig beszélgettek. Leginkább Lale a szót. Mesélt az asszonynak a szlovákiában hagyott családjáról, Gita iránt érzett szerelméről. Megtudta, hogy Nádja csak 41 éves. A fia hat évesen, három évvel azelőtt halt meg, az apja, Nádja férje két napból a követte. Amikor Lale a véleményét kérdezte erről arról, Nádja olyasmiket válaszolt, amiket Lale édesanyja felelt volna. Ez vonzotta az asszonyhoz. Ezért akarta a védelmébe venni, ugyanúgy, ahogy gitát. Lala érezte, hogy elönti a hombágy. Nem tudta eltitkolni, hogy retteg a jövőtől. Eddig sikerült féken tartani a sötét gondolatait a családjáról, a biztonságukról, de most elborította a kétségbeesés. Ha nem segíthet rajtuk, gondolta, legalább megtesz mindent, amit csak megtehet ezért az asszonyért, aki itt ül vele szemben. Pár nappal később, amikor Lale visszatért a barakhoz, egy kis ottyogott oda hozzá. Lale a karjába kapta, felemelte. A gyerek súlya és illata kis unakha emlékeztette, akitől már több mint egy éve elbúcsúzott. Lalén erőt vettek az érzelmek. Letette a gyereket, és besietett az épületbe. Ezúttal kivételesen egy gyerek sem jött utána. Valami megsúgta nekik, hogy, hogy jobb, ha most tartják a tővorságot. Lefeküdt az ágyra és visszagondolt az utolsó alkalomra, amikor együtt volt a családjával. Búcsúra a udvaron, amikor felszállt a Prágába tartó vonatra. Előtte a mama segített neki becsomagolni. Könnyeit törölgetve szedegette ki a bőrönből a ruhákat, hogy könyvekre cserélje őket, mert, mert azok vigaszt nyújtanak, és az itthoni életre emlékeztetnek bárhova is kerülsz. A peronon, amikor Lale épp felszállni készült a vonatra, Először látott könnyeket az apja szemében. Bárki mástól számított volna rá, csak az ő erős, megbízható apjától nem. A kupi ablakából látta, hogy a bátyja és a nővére támogatják az apját. Annyi az induló vonat mellett rohant a peronon, és karját kinyújtva kétségbe esetten próbált elérni az ő kicsikéjét. Két kis unokajöccse, akik még nem értették, hogy mostantól a feje tetejére áll a világ, mit sem sejtve, játékból vették üldözőbe levonatát. Megmarkolta a bőröngyét, benne a ruhákkal és azzal a párkönyvvel, amit hagyott, ha ad a bama, az ablaknak támasztotta a fejét és zokogott. Olyannyira elborította mindaz, amit a családja iránt érzett, hogy saját pusztító veszteségét nem is érzékelte. Magát korholva, miért hagyta, hogy az emlékek legyűrjék, lale kiment a barak mögé és kergetőzött a gyerekekkel. Hagyta, hadd kapják el, hadmásszanak rá. Kinek kellenek fák, ha meg lehet mászni a tatú is? Aznap este csatlakozott egy csapat kintül férfihoz. Emlékeket, családi történeteket meséltek egymásnak, lenyűgözték őket kultúrái különbségei és egyezései. Még mindig érszálmelyi hullámán lovagol, vallala megjegyezte. Tudjátok, egy másik életben nem lenne semmi közöm hozzátok. Elfordulnék tőletek, vagy átmennék a másik oldalra, ha szembe jönnétek az utcán? Pár pillanatig csend volt. Éj, Tatu Wierer, válaszolt végül az egyik férfi. Egy másik életben nekünk sem lenne semmi közünk hozzád. Mi mennénk át előbb a túloldalra? A felharsonló nevetésre kilépett egy nő a barakból, rájuk szólt, hogy csendesebben, mert felébresztik a gyerekeket, és kész a baj. A férfiak meghunyászkodva beonultak az épületbe. Lale még maradt Nem volt elég fáradt, hogy aludni terjen. Megérezte Nádja jelenlétét. Megfordult, az asszony az ajtóban állt. Gyere, szólt oda neki. Nádja leült mellé, belemámult az éjszakába. Lale a nő profiát tanulmányozta. Gyönyörű volt. Fejét nem borot válták le. Vállára omló haja szépen keretezte az arcát. Az enyhe szellő az arcába fújta a tincseket, ezért újra meg újra a fülemögé mögé dúdosta -e őket. Ez a gesztus nagyon ismerős volt Lalénak. Az anyja is folyton így simítgatta hátra a haját, amikor rakoncátlan fürtyei kibújtak szoros szoroskontjából, vagy az azt akaró kendő alól. Nagy hangja olyan volt, hogy ahhoz fogható lala még sosem hallott. Nem suttogott, csak ilyen halkang beszélt. Belevégül rájött, miért szomorítja el az asszony hangja. Nem voltak benne érzelmek. Akár a családdal töltött boldog időkből mesélt el egy történetet, akár arról a rémálomról, hogy ide került, a hangszíne nem változott. Mit jelent a neved? kérdezte a fiú. Remény. Azt jelenti remény. állt fel nagyja. Jó éjszakát, mondta. Azzal eltűnt, mielőtt Lale bármit mondhatott volna. 11. fejezet 1943. május Lale és Leon napjait továbbra is a kontinens minden szegletéből érkező transportokat határozták meg. A tavasz lassan nyárra váltott, de egyre csak jöttek. Aznap a két tetováló női foglyok hosszú sorával dolgozott. A szelekció kicsit odébb zajlott. Lale és Leon túlságosan elfoglaltak voltak ahhoz, hogy figyeljék. Egy-egy kar és papír jelent meg előttük, ők megtették a dolgokat. Újra és újra. A foglyok csendesek voltak, talán érezték a sátánt a levegőben. Egyszer csak fütyűrész is hallatszott. Ismerős volt a dallam. Talán valami opera.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 Előrehajolt, szemülyre vette Lale munkáját, és megfogta a kart, amit épte tovább. Nyilván elégedett volt az eredménye, mert továbbment, ugyanolyan gyorsan, ahogy érkezett, újabb dallamot csúfolva meg a fütyülésével. Lale Leonra nézett, a fiú elsápott. Barecki jelent meg mellettük. – Hogy tetszik az új orvos? – Nem igazán mutatkozott be, morogta Lale. – Barecki felnevetett.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 Kérdezte. Hangjától hideg borzongás kúszott végig Lale gerincél. Uram, úgy értem, igen, uram, én vagyok a tatu vírár, herr doktor. Hebegta Lale. Mengele immár mellette állt. Lenézett rá szénfekete szemével. Tekintetéből a részvét árnyéka is hiányzott. Furcsa mosoly emlőtt el az arcán. Aztán tovább ment. Barecki odalépett, és keményen Lale karjára csapott.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 még a száját is kinyitotta. Aztán egy pofonnál balra küldte, elutasítva. Lale csak bámult. Mengele odaintette egy eszezt, mondott neki valamit. Az SS lale nézett, és megindult felé, francba. – Mit akar? – kérdezte Lale jóval, maga biztosabban, mint ahogy valójában érzett. – Pofa be, Az SS lale fordult. – Itt hagyod a holmidat, és velem jössz! – Várjon csak! Nem viheti el. Nem látja, hányat kell még tatoválnunk? kérdezte Leon, fiatal segédje miatt halára rémülve. Akkor folytasd a munkát, különben itt leszel egész éjszak a tatúírár. És a herdoktor annak nem örülne? Hagyja itt, kérem. Hagyja. Hadd haladjunk a munkával. Bocsánatot kérek, ha olyat tettem, ami felbosszantotta a her doktort. Az őr fogta a fegyverét. Jöszte te is, tatúírár! Megyek! szólált meg Leon. Semmi baj lele. Jövök, amint tudok. Sajnálom, Leont. Ale nem bír tovább a barátjára nézni. Semmi baj. mindherendben Dolgoz tovább. Leont elvezették. Aznap este a lehalálos aggodalommal telve egyedül fejét leszekbe vászorgott vissza Birkenauba. Valami megragadta a tekintetét az úttól, kicsit távolabb. Egy hirtelen felvinnanó volt. Egy virág volt. Egyetlen szál.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 hullámokban tört rá a gyász, azzal fenyegetve, hogy maga alá gyűri. Vajon megismerik -e egymást valaha? Tanul-e majd a fiatalabb az idősebbtől. Vajon a mama elfogadja is, szereti majd Gitát úgy, ahogy én? Lale a flörtölés művészetét az édesanyjától tanulta, és vele gyakorolta. Bár sejtette, anyjának fogalma sincs róla, mit pővel, ő tudta, mit csinál. Megtanulta, mi működik a mamával, mi nem és hamar el sajátította, mi a helyes és mi a helytelen férfi és nő között. Gyanította, hogy minden fiatal fiú átesik ezen a tanulási folyamaton az édesanyjával, de abban nem volt biztos vajon, tudatába vannak-e. Feltette a kérdést néhány barátjának, de azok megrökönyödve közölték, ők bizony nem tettek ilyesmit. Amikor Lale tovább faggatta őket, hogy jobban kijönnek-e édesanyjukkal, mint édesapjukkal,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 Holnap megpróbálja odadni gitárnak, döntött el. Amikor visszért a szabályába, gondosan az ágya mellé tette az értékes virágot, aztán álomtalan álomba zuhant. Másnap reggelre a szírmok lehullottak a virágról, és felpöndörödve hevertek a fekete közebe körül. Ezen a helyen csak a halál maradt meg. Tizenkettedik fejezet is látésem akarta többi a virágot, Kiment a barakból, hogy eldobja. Barecki kint várta, de Lale nem vett tudomást róla. Inkább visszament a szobájába. Barecki követte, és az ajtó félfának támaszkodva megállt. A kétségbe esett tetováló tanulmányozta, miközben Lale tudta, hogy egy halom drága kövön kolbászon és csokoládén ücsörök. Felkapta a táskáját és kinyomakodott a helyiségből Barecki mellett, aki kénytelen volt megfordulni és utána eredni. Ár, meg tatu vírer, beszélnem kell veled! Lale megállt. – Van egy kérésem. Lalem nem szólt. Barecki vála fölött a semmibe bámult. Nekünk, már mint a tisztársaimnak, meg nekem, szükségünk lenne egy kis szórakozásra, és mivel jól az idő, gondoltuk esetleg, rendezhetnénk egy foci meccset. – Mit gondolsz? – Biztos, hogy élvezetes lesz. – Igen, valóban. Barecki belement a játékba. Várt. Lale végül pislogni kezdett. És én mibe segíthetnék? Most, hogy kérde, Tatu összeszedhetnél nekünk 11 fogjót, aki kiállnak az SS csapata ellen egy barátságos mérkőzésen. Lale majdnem elnevette magát, de inkább tovább bámulta a semmibe barecki válla fölött. Sokáig törte a fejét, mit válaszoljon a bizarr kérésre. Cserejátékos ne is legyen? Nem. Cserejátékos ne legyen? Persze. Bért is ne? Ez meg honnan jött a számra? Millió más dolgot mondhattam volna. Mondjuk azt, hogy menj a búbánatba. Jó, remek. Szedd össze a csapatodat, és találkozzunk holnap után a támporba. Vasárnap. Majd mi hozzuk a labdát? Barecki hangosan nevetve elment. Ja igen, tatu vírer. Szabad napod van, ma nem jön transport. Lale azzal töltötte a napot, hogy kis csomagokba rendezte a kincseit. Ételt a romáknak, a hetes barakból a fiúknak, és persze gitának meg a barátnőinek. A drága köveket és a pénzt fajtánként szortírozta. Szürreális volt. A gyémánt a többi gyémánthoz, rubin a rubinhoz, dollár a dollárhoz, és olyan bankúja is volt, amilyet még sosem látott. Dél-Afrikai takarékbank, és ő... Suid Africans felirattal. Lalénak fogalmasan volt, mennyi térthet és hogy kerül ide Birkenau-ba. Lale eltett néhány drága követ, és Viktor meg Gyuri keresésére indult, hogy lebonyolítsa az azdapi vásárlást. Aztán a barakbeli gyerekekkel játszott kicsit, és próbálta megfogalmazni, mit is mondjon majd a hetesben az embereknek, ha megjöttek a munkából. Este lale több tucat hitetlen bámuló férfi vette körül. – Te most kurvára viccelsz! – szólalt meg az egyik. – Nem – mondta Lale. – Azt akarod, hogy a kicseszet eszeszel focizzunk? – Igen. – Most vasárnap. – Hát egy nem. Nem kényszeríthetsz közölte a fogoly. A csoport túlsó végéből valaki odakiáltott Lale-nak. lalénak. Én beállok. – Régebben fociztam egy kicsit. Egy alacsony férfi nyomakodott át az összes reglet foglyokon, meg állt Lale előtt. – Joel – udatkozott be. – Köszönöm, Joel. Isten hozott a csapatban – még kilencen kellenek. Mit veszíthettek? Ez az egyetlen esélyetek, hogy kiálljatok a rohadékok ellen, és még meg is hússzátok. Ismerek egy pasost a tizenötös barakból, aki játszott a magyar válogatottban. Megkérdezhetem, ha akarod. Jelent meg egy újabb fogoly. És te? Kérdeztel a ne. Rendben, én is, persze. Engem is jó elnek hívnak. Körbe kérdezek, kit tudok beszervezni. Elképzelhető, hogy tarthatunk egy edzést vasárnapig? Nem csak focizik, de humora is van. Tetszik nekem ez a fickó. jegyezte meg Lale. Átjövök holnap este, megnézem, mire jutottatok. Köszönöm, nagy el, mondta, és a másik jó nézett. Már megbocsás. Semmi gond, felelte az. Lale kolbászt és kenyeret vett elő a feneketlen táskájából, és letett az egyik közeli pricsre. Elmenőben látta, hogy két férfi osztja szét az ételt. Mindketten falatnyi darabokra törték az ennivalót, és kiosztották. Semmi lögdösüldés, veszekedés, csak az életmentő táplálék fegyelmezett kiosztása. Lale hallotta, hogy az egyik férfi azt mondta, teség nagy el, neked adom a részemed. Szükséged lesz energiára? Lale elmosolyodott. Ez a rosszul kezdődő nap egy éhező férfi csodálatos gesztusával zárult. Eljött a mérkőzés napja. Amikor Lale bement a főtámborba, az SS épp fehér vonalakat festett fel, messze nem téglalap alakban. Valaki Lale nevét kiáltotta, meg is látta az összegyűlt csapatát. Oda ment. Nézd, Lale, 14 játékosom van, veled és velem együtt. Kell néhány tartalék, ha valaki kiesne, jelentette büszkén nagy el. Elnézést, azt mondták, játékos nem jöhet, csak a csapat. Választ ki a legerősebbeket. A férfiak összenéztek. Három kézen a magasba, akik önként vállalták, hogy kimaradnak. Elmentek. Lale nézte, ahogy néhányan izmaikat gyúrták, és felaláugráltak, mint a profik, amikor bemelegítenek. Néhányan úgy festenek, mint akik tudják, mit csinálnak. morogta Lale, kicsi jó elnek. Kell, hogy tudják. Hatan félig meddig profiátékosok. Viccelsz? Nem. Jól megfinghetjük őket. Kicsi jó el, ezt nem tehetjük. Nem győzhetünk. Talán nem fejeztem ki magam elég világosan. Azt mondta, állítsuk össze egy csapatot. És én összeállítottam. Igen, de nem győzhetünk. Nem alázhatjuk meg őket. Nem provokálhatjuk ki, hogy tüzet nyissanak mindenkire. Nézd csak körül. Kicsi jó el látta, hogy foglyok százei gyűltek össze körülöttük. Izgalom lengte be a tábort. Löbdösültek és... Egymást taszigálták, hogy minél jobb helyet kapjanak a felfestett játéktér körül. Kicsi el felsóhajtott. Szólok a többieknek. Lale egyetlen arc után kutatva pásztázta meget. Gita a barátnőivel állt, lopva intett Lalénak. A fiú visszaintegetett, alig bírta megállni, hogy oda ne rohannyom hozzá, karjaibene kapja is, el ne tűnjön vele az épület mögött. Hangos pufanás hallatszott. Megfordult, és azt látta, hogy néhány ss jókora oszlopokat hozott, ezzel jelölve ki a kapukat. Barecki ment oda Lalléhoz. – Gyere velem. A tér egyik végében a foglyok tömege ketté vált, ahogy az SS-csapat megérkezett. Egyikük sem viselt egy ruhát. Néhányan úgy öltöztek, hogy ez jelentősen megkönnyítse a focizást. Növidnadrágot és atlétát húztak. A csapat mögött erős védőőrség közepette, Schwarzhuber láger parancsnok és Lale főnöke húztek közeledett Lale és Barecki felé. A foglyok csapatkapitánya, a Tatóvírer, mutatta be Barecki Lalét Schwarzhubernek. Tatóvírer, szólt Schwarzhuber, és hátrafordult a kíséretéhez. Van valamink, amiért játszhatunk? Egy ss tiszt elvette egy serleget a mellette álló katonától, és megmutatta a parancsnoknak. Ez. Kiválóan megteszi trófeának. Sőt, Lalénak is megmutatta. Mit gondolsz? Mielőtt Lale válaszolhatott volna, Schwarzhuber elvette a serleget és feltartotta, hogy mindenki lássa. Az eszezt tisztek éjjelneztek. Induljon a játék, és győzzön a jobbik csapat. Dale csatlakozott a mező közepén gyülekező csapatához. Érje meg a jobbik csapat a nap felkeltét, mormogta. A nézők a játékosokat biztatták, A bíró az SS csapata felé rúgta a labdát, és a meccs elkezdődött. A játék kezdete után tíz perccel a foglyók kettő nulla-ra vezettek. Bale örültek bóloknak, de a józanész felül kerekedett, amikor az SS játékosok dühös arcára nézett. Ravasszul a csapat értésére adta, hogy a félidő második felében lassítsanak. Megvoltak a dicsőséges pillanatok, most már hagyják, hadrugjanak rúgjanak labdába az őrök is. A fél idő kettő-kettővel ért véget. Miközben az SS-inivalót kapott a szünetben, Lala és a csapat összegyűlt, hogy megbeszéljék a taktikát. Végül Lala meggyőzte őket, hogy nem nyerhetik meg a meccset. Megállapodtak, hogy a foglyok morájának erősítése érdekében két további gólt engedélyeznek maguknak, ha látják, hogy a mérkőzést végül egy góllal el tudják veszíteni. Amikor elkezdődött a második félidő, hamuk kezdett szitálni a játékosokra és a nézőkre. A krematóriumok dolgoztak. Birkenau alapvető célját nem függeszthette fel egy sportesemény. Újabb gólt a foglyok, aztán az SS csapata is. Ijesztően hiányos táplálkozásuk következtében a foglyok fáradni kezdtek. Az őrök még két golt húgtak. A foglyoknak fel sem kellett adniuk, egyszerűen nem bírták tovább a versenyt. Az SS két gollal vezetett, amikor a bíró lefújt a meccset. Schwarzhuber kiment a pályára, és átadta a serleget az SS csapatkapitányának, aki felemelte, mire a jelenlévő tisztek halkan éljen Ahogy az őrök a barakjaikhoz indultak ünnepelni, Hóusztek elment la előtt. Szép játék volt, Tatu Wieler, jegyezte meg. Lale összegyűjtötte a csapatát, és közölte velük, hogy csodásan játszottak. A tömeg lassan kezdett oszlani. Valekörülnézett lekörülnézett, Gitát kereste, aki nem mozdult a helyéről. kocogott hozzá, és megfogta a kezét. A foglyuk tömegén át az irodaépület felé indultak. Gita az épület mögött a földre huppant, valekörülnézett, nézett, kémkedő tekintetek után kutatva. Elégedetten ölt a lány mellé. Nézte, hogy Gita ujjaiból a fűbe túrt, gondosan tanulmányozva a szálakat. Mit csinálsz, kérdezte a fiú. Nény levelű keresek, nem is hinnéd, mennyi van itt belőlük. Lala elbűvölve mosolygott. Viccelsz. Nem. Találtam már néhányat. nem meg folyton talál. Meglepetnek tűnsz, Az is vagyok. Te vagy az, aki nem hiszi, hogy valaha kiút innen mégis szerencsét hozó talizmánokat kereskéhez. Nem magamnak. Én nem hiszek az ilyesmiben, az igaz. Akkor kinek? Tudod, milyen babonások az eszez tisztek? Ha négy levelű lóherét találunk, az kincs. Valuta. Nem értem. Ha egy eszes fenyeget nekiadjuk, és erre néha abba hagyja a verést. Ha elviszük az ételosztásra, lehet, hogy nagyobb adagot kapunk. Valahely gyengéden megsimogatta Gita arcát. Kínoszta a tudat, hogy nem védheti meg a szeretett lányt. Gita dőlt és tovább keresgélt. Kitépett egy marékfüvet, és mosolyogva Lale felé dobta. A fiú is mosolygott. Játékosan megbökte, mire a lánya hátára gurult. Lale föléje hajolt, leszakított egy marék füvet és lassan a lány arcába szórta. Gita elfújta. Újabb marék gulott a nyakára és a mellére. Gita hagyta, nem söpörte le. Lale kigombolta az inge legfelső gombját, beszort még egy marék füvet és nézte, hogy eltűnik a nyak kivágásában. – Megcsókolhatlak? – kérdezte. – Hogy jut be? Már nem is tudom, mióta nem mostam fogat. – Én sem. Úgyhogy pont hatástalanítjuk egymást. a válaszul a fiúhoz emelte a fejét. Játékos csókjuk egyéves vágyakozásról mesélt. Érezték, hogy rájuk tör az eddig visszafogott szenvedély, amint felfedezték egymást. Többet akartak egymásból. Szükségük volt rá. A pillanat varázsát közeli kutyahogatást törte meg. Tudták, hogy a kutya póráza végén egy gazda áll. Lale felállt, magához húzta kitát. Egy utolsó csók is rohantak a tábor biztonságába, a tömegbe, melybe beleolvathattak. A női táborban meglátták Danát, Ivanát és Cilkát, és elindultak feléjük. Lale észrevette Cilka sápadságát. Cilka, jól van? kérdezte Lale. Nem úgy néz ki. Jól van, már amennyire lehetséges az adott körülmények között. Beteg. Orvosság kellene? Nem. Nem beteg. Jobb, ha nem tudod. Miközben a lányok felé közeledtek. Lale gita hajolt. Mondd el, hát ha segíthetek. Sukta. Nem. Most nem szerelmem. Gitát t a barátnői, elindultak. Szilka lehorgasztott fejjel hátra maradt. Tizenharmadik fejezet Azon az éjjelen Lale az ágyán hevert, úgy érezte boldogabb, mint valaha. Gita összegömböödve feküdt az alvó Dana mellett, tágra nyitott szemmel bámult a sötétbe. Újra meg újra átélte a Laleval töltött pillanatokat. A fiú csókjait, a vágyat, amit a test érzett, hogy Lale folytassa, menjen tovább. Gita arca tüzelte, ahogy a következő találkozásukkor szőtt színes képzelgések cikáztak a fejében. Schwarzhuber és Cilka egy hatalmas balbehinos ágyban feküdtek egymás karjában. A férfi keze felfedező körúton járt Cilka testén. A lánya semmibe bámult, nem érzett semmit. Megbénult. Hössz a magánebédlőjében ült Auschwitzban, meg elegáns egy személyes osztalra. A finom porcelánon finom kínálta magát. 1932-es sátólátúr töltött egy kristályk helybe. Megforgatta, megszagolta, megkóstolta a bort. Nem hagyta, hogy a munkájával járó stressz és nehézségek elvegyék az élet apró kis luxusainak örömét. A részeg Barecki betámolygott Barakbéli szobájába Auschwitzban, ban berúgta maga mögött az ajtót. Megtántorodott és esetlenül az ágyára zuhant. Nagy nehezen kioldotta a oldalfegyverét tartó övét, és az ágy melletti asztalkára tette. Elterült az ágyon, és megállapította, hogy a mennyezeti lámpa még ég, és egyenesen a szemébe világít. Megpróbált felkálni, de nem ment, úgyhogy elmerevedett kezével kihúzta a fegyverét a tokjából. A második levéssel kivégezte az elleneszegülő villanykörtét. A fegyver a földre hullott, ahogy Barecki álomba zuhant. Másnap reggel a leggitára kacsintotta, amikor felvette az aznapi feladatait és ellátmányát bellától. De leervett az arcáról a mosoly, amikor meglátta a gita mellett lehajtott fejjelülő cirkát, aki most sem betudomást laléről. Ez már túl régóta tart. Elhatározta, hogy kiszedi gitából mi a baj cirkával. Oda-kinn az épület előtt a másnapos is rettenetesen dühös bareckivel találkozott. Sies, egy terautó vár, átvisz minket Lale Barecki után eredt a teherautóhoz. A tiszt felmászott a fülkébe és becsapta az ajtót. Lale megértette a világos üzenetet, felkecmergett a platóra. Ott utazott Auschwitzig, a rászkódó jármű erre arra dobálta. Auschwitzban Barecki közölte, hogy ő elmegy, lefekszik, és Lale menjen a tízes barakba. Miután oda talált, az épület előtt álló SSZ hátra irányította. Lale észrevette, hogy az épület másmilyen, mint a birkenói barakok. Először azt tűnt fel neki, amikor megkerült az épületet, hogy szöges drót választja el az udvar egy részét. Azután kisebb mozgást észlelt a lezárt területen. Előre botorkált, és megdermedt a kerítés mögött feltáruló látványtól. Lányok, tucat szám Sokan feküdtek, mások ültek vagy álltak, alig mozgott valamelyik. Lelebénultan nézte, hogy az örbe ment a lezárt területre, végigment a lányok között, felfelemelte a bal karjukat, egy számot keresett, amit valószínűleg Laletta tovált oda. Megtalálta a lányt, akit keresett, végigrángotta a testek között. Lale a lány arcába nézett. Üres. Néma. Látta, ahogy néhányan a kerítésnek dőlnek. A többi auszvici és birkenaui kerítéssel ellentétben ebbe nem vezettek áramot. Elvették tőlük az önpusztítás lehetőségét. Te ki vagy? Szólalt meg mögötte egy számunk kérő hang. Lale megfordult. Egy ss lépett ki a hátsó ajtón. Lale lassan feltartotta a táskáját. A tatu A Akkor meg mit állsz itt? Menj be! Egy-két fehér köpenyes orvos és nővér futólag oda köszön neki, miközben egy asztal felé tartva átvágott a hatalmas helyiségen. Az itteni foglyok nem tűntek embereknek. Inkább elhagyott gazdátlan marionell Lale odalépett az asztal mögött ülő ápolónőhöz és feltartotta a táskáját. – A Tatu mondta. A nő undorodva mérte végig, gúnyosan elmosolyodott, majd felállt és elindult. Lale utána eredt. Egy hosszú folyosón mentek végig, be egy nagy terembe, ahol vagy ötven fiatal lány állt sorba. Némán. Állott szak A sor elején mengele épp egy lányt vizsgált. Durván kinyitotta a száját, megmarkolta a csípőét, majd a mellét, miközben a lánynak könnycseppek gördültek végig az arcán. Amikor a vizsgálattal végzett, Mengele egy intéssel balra küldte a lányt. Elutasítva. Újabb lányt löptek a megüresedett helyére. A nővér mengele vezette Lalét, az orvos abba a vizsgálatot. Késtél, közölte Laléval gúnyos mosoly kíséretében, láthatóan élvezte a másik zavarát. A jobb oldalán álló kis csoportnyilányra mutatott. – Ezeket megtartom. Csináld meg a számaikat. Lala elindult. – Egy napon, nem is sokára, te is sorra kerülsz, Lala visszanézett és meglátta. Az ajkok feszes kis elhúzódását, a beteges mosolyt. Megint végigfutott a hideg az egész testén. Remegett a keze. Lale gyorsított egy kis asztalhoz sietett, ahol egy nővérült az előkészített személykártyákkal, és helyet csinált Lalénak, hogy neki kezdhessen. Lale próbálta megállítani a kezere megészését, miközben kirakta az eszközeit és tintás üvegeit. Átnézett Mengelére, aki előtt újabb rémült lány állt. a férfi év kezét a lány haján, le egészen a melléig. Ne félj, nem bántalak! Hallott a mengele szavait. Látta, hogy a lány meg a félelemtől. Jól van, minden rendben, ez egy kórház. Gondoskodunk azokról, akik ide kerülnek. Mengele a közelében álló nővérhez fordult. Hozzon egy takarót ennek a szép kis fiatal teremtésnek. Majd én vigyázok rád. Mondta, hogy visszafordult a lányhoz. A lányt laléhoz küldték. Lale leszegte a fejét, és igyekezett elkapni a munkaritmusát, ahogy az ápoló nőtől kapott számokat karcolta a tűvel. Amikor végzett, Lale kilépett az épületből is, újra benézett az elkerített területre. Üres. Térdre esve Nem volt mit kihánynia. A testében már nem volt nedvesség, csak könnyek. Aznap este, amikor Gita visszatért a barakba, megtudta, hogy újak érkeztek. A régi lakók bosszúsan nézték az újakat. Nem akartak a várható rémségekről beszélni, és nem akarták megosztani velük az adagjukat. – Gita? – Te vagy az Gita? – kérdezte egy gyenge hang. Gita odalépett a csoporthoz, többen idősebbnek tűntek. Birkenauban ritkán látni idősebb asszonyokat, ez a fiatal munkaképesek tábora volt. Egy nő karját kinyújtva előre lépett. – Gita? – Én vagyok az. A szomszédotok. Hilda Goldstein. Gita rámerett, és egyszer csak felismerte a szomszédjukat szülővárosából, Varannóból. Sápottabb és sobányabb volt, mint amikor Gita utoljára látta. A lányt megrohanták az emlékek, szagok, a múlt villanásai. Az ismerős kapu, a csirkeleves illata törött szappan darab a törött a mosogatódán, meleg nyári éjszakák boldog hangjai, édes karja. Goldstein néni, Gita közelebb lépett, megragadta a másik kezét. Hát magát is elvitték? Az asszony bólított. Mindenkit elvittek. Talán egy hete. Engem elválasztottak a többiektől, és vonatra tettek. Remény sugár villant. A szüleim és a nővéreim is itt vannak? Kérdezte Gita. Nem, őket már hónapokkal ezelőtt elvitték. A fívvéreid is már rég elmentek. Édesanyád azt mondta, csatlakoztak az ellenálláshoz. Nem tudja, hova vitték a szüleimet és a nővéreimet? A szomszédasszony lehajtotta a fejét. Sajnálom. Azt mondták nekünk, hogy... Hogy őket... Gita a földre rogyott. Dana és Ivana odarohantak, rohantak, leültek melli a földre, magukhoz elelték. Sajnálom. Nagyon sajnálom. Mondogatta fölöttük Goldsteinné. Dana és Ivana sírtak. Karjukban a száraz szemű Részvédszabakat mormoltak. Elmentek. Most nem jöttek az emlékek. Gita szörnyű ürességet érzett belül. A barátnőihez fordult, és vontatott, megtört hangul megkérdezte. Szerintetek most szabad sírni? Csak egy kicsit? Imádkozzunk veled? ajánlott a Dana. Nem. Csak pár könycsepp. Csak ennyit adok ezeknek a gyilkosoknak. Ivana és Dana ruhaújjukba törölték az arcukat, miközben Gita szeméből némen peregtek a könydcseppek. Felváltva törölgették. Gita olyan erővel, aminek a létezéséről nem is tudott felállt, megölelte a szomszédasszonyt. Érezte maga körül a részvétet, gyász elismerését. Némán néztek maguk elé. Mindőjükön erőt vett a kétségbeesés. Saját sötétségük mélyén jártak egyikük sem tudta, mi lehet a családjával. Lassan a két csoport az újonnan jöttek, és a régebb óta itt lévő foglyok csoportja egyé olvadt. Vacsora után Gita leült goldstein mellé, aki elmondta neki, mi történt otthon a lány távozása óta, ahogy az események lassan családról, családra téptek darabokra mindent. Csak homályos történetek szóltak a koncentrációs táborokról. Senki sem tudta pontosan, miféle halálygyárakká építették át ezeket, de azt tudták, hogy az emberek nem jöttek vissza. Mégiscsak kevesen hagyták el az otthonukat, hogy biztonságos menedéket keressenek valamelyik szomszédos országban. Gita rájött, hogy goldstein nyilvánvalóan nem húzhatja sokáig, a munkára kényszerítik, mivel az állapota leromlott és testileg-lelkileg megtört. Másnap reggel Gita megkérnékezte a kápot, hogy tegyen meg neki egy szívességet. Majd megkéri Lalét, hogy szerezzen meg a nőnek bármit, amit csak akar, hogy goldstein tenni, elkerülhesse a kemény munkát, és a barakban tölthesse a napot. Gita azt javasolta, hogy a szomszédasszony üríthetné éjszakánként a vödröket, erre a feladatra a kápu általában naponta más embert választott, gyakran olyas valakit, akiről úgy gondolta, ki a háta mögött. A kápó díjazásul egy émány kert. Hallott már plekkákat Lalekincses táráról. Az alkú beköttetett. Néhány hétig Lale minden apát ment Auschwitzba. Az öt krematórium teljes kapacitással működött, de még így is rengeteg foglyot kellett tatoválni. Lale az Auschwitz irodán kapta meg az aznapi ellátmányt és az utasításokat. Sem ideje, sem ürügye nem volt, hogy átmenjen a Birkenaui irodába, így gitát sem láthatta. El akart juttatni egy üzenetet a lánynak, hogy jól van, ne aggódjon. Barecki vidám, kifejezetten játékos kedvében volt, Közölte, hogy van egy titka, és bíztatalálé, találja ki mi az. Vale belement a gyerekes játékba. Haza meg minket. Barecki nevet fel a lekarjára csapott. Előléptették? egy benne, hogy nem, Tatuvír. Ha ez megtörténne, akkor valaki más őrizne, nem egy ilyen kedves fickó, mint én. Rendben, akkor szabad a gazda. Elmondom. Mindannyian extra fejedagot és takarót is kaptok jövő héten pár napig. Jön a vörös kereszt. Ellenőrzik ezt az üdülő telepet. Lale gondolatai egymást kergették. Ez vajon mit jelenthet? A külvileg végre rájött, hogy mi folyik itt. Barecki előtt igyekezett uralkodni az érzelmein. Az remek lesz, és ön szerint ez a tábor meg fog felelni a fogvatartás humanitárius előírásainak? Lale látta, hogy az őr agya vadulkadtog, szinte hallotta is. A felfogó képesség ilyetén hiánya szórakoztatta, de nem mert mosolyogni. Pár napig jobban lesztek etetve. Mármint azok, akiket megmutatunk. Akkor ez ellenőrzött látogatás lesz? Szerinted hülyék vagyunk? nevetett az őr. Lale nem válaszolt. Kérhetek egy szívességet? szólalt meg végül. Kérhetsz. Ha érnék pársolt gitárnak, hogy jól vagyok. Csak sok a dolgom Auschwitz-ban. neki? Jobb ötletem van. Elmondom neki én magam. Köszönöm. Bár Lale és néhány kiválasztott fogoly tényleg extra fajadagot kapott pár napig, hamarosan visszatért minden a régi kerékvágásba, és Lale abban sem volt biztos, hogy a vörös kereszt egyáltalán átlépte a tábor kapuját. Kötjenére el tudta képzelni, hogy Barecki csak kitalálta az egészet. Bíznia kellett benne, hogy üzenete eljut gitához. De abban nem bízott, hogy az őr egyenesen átadná. Csak abban reménykedhet, hogy hamarosan lesz majd olyan vasárnap, amikor nem kell dolgoznia. Végre egy napon a Lekorán végzett. Rohamba tette meg a két tábor közötti útot, és pont akkor ért oda a Birkenaui iroda épületéhez, amikor a dolgozók kifelé jöttek. Türelmetlenül várt. Miért pont ma kell gitának hátra maradnia? Végre feltűnt. Lale szíve nagyot bukfencezett. Nem vesztegette az időt, karoragatta a lányt és az épület mögé vitte. Gita remegett, amikor Lale a falnak támasztotta. Azt hittem, meghaltál. Azt hittem, nem látlak többé már, da-dokta a lány. Lale végigfutatta ujjait gita arcán. Megkaptad az üzenetem, bareckitől? Nem. Nem kaptam senkitől semmilyen üzenetet. És minden rendben. Hetekig Auschwitzban voltam minden nap. Annyira féltem. Tudom, de most már itt vagyok, és mondanom kell neked valamit. Mit? Előbb hadd csókoljalak meg. Csókolóztak szenvedélyesen, szorosan ölelték egymást, majd a lány elfolta magától a Mit akartál mondani? Gyönyörű, bittám. Megbabonöztél. Szerelmes vagyok veléd. Úgy érezte egész életében, azt várta, hogy kimondhassa ezeket a szavakat. Miért? Miért mondod most ezt? Nézd rám, ronda vagyok, mocskos a hajam. Olyan szép hajam volt. Imádom a hajad így, ahogy van, és imádni fogom bármilyen is lesz a jövőben. De nekünk nincs jövőnk. Lale szorosan átölelte a lány derekát. kikényszerítette, hogy a szemébe nézzen. De igen, van. Lesz holnapunk. Azon az éjszakán, mikor megérkeztem, megesküdtem, hogy túlérem ezt a poklot. Túléljük és felépítjük az életünket, amelyben szabadok leszünk. Akkor csókolózunk, amikor akarunk, és akkor szerelmeskedünk, amikor akarunk. Gita pirulva elfordult. La gyengéden újra maga felé fordította az arcát. Akkor és ott szerelmeskedünk, amikor és ahol akarunk. Hallod? Gita bólított. Hiszel nekem? Szeretnék, de semmi, de. Csak higgyél nekem, és most jobb, ha indulsz a barakba, mielőtt a kápónak feltűnne. Amikor Lale indulni akart, Gita visszaúzta és erősen megcsókolta. Lale a csókot megszakítva megszólalt. Lehet, hogy gyakrabban kéne eltűnnem. Nem merészelj! Csapott a fiú mellére Gita. Aznap éjjel Ivana és Dana elhalmozták Gitát kérdéseikkel, megkönnyebbülve, hogy barátnőiket újra mosolyogni látják. Elmondtad neki, mi történt a családoddal? kérdezte Dana. Nem. Miért nem? Nem bírtam. Túl fájdalmas beszélni róla, és úgy örült, hogy találkozunk. Gita, ha szeret, már pedig ezt mondja, akkor tudni akarnál, hogy elveszítetted a családodat, hogy vigaszt nyújtson. Lehet, hogy igazad van, Dana, de ha elmondanám neki, mindketten szomorúak lennénk, és én azt akarom, hogy a veletöltött idő más legyen. El akarom felejteni, hol vagyok, mi történt a családommal. És amikor a karjában tart, el is felejtem. Még ha csak néhány röpke pillanatra is. Rossz, hogy egy kicsit elmenekülök a valóság elől? Nem, egyáltalán nem rossz. Sajnálom, hogy csak nekem van menedékem. Ugye tudjátok, hogy teljes szívemből kívánom ugyanezt mindkettőtöknek. Boldogok vagyunk, hogy Lala van neked, mondta Ivana. Elég, ha egyikünknek jut egy kis boldogság. Osztozunk benne, te engeded, ez nekünk elég, tette hozzá Dana. Csak ne titkolj el előlünk semmit, jó? Kérte Ivana. Nincsenek titkok, ígérte Kita. Nincsenek, csatlakozott Dana. 14. fejezet Másnap reggel lale megjelent az irodában, és a pultnál ülő Bellához lépett. Vale, hol voltál? – kérdezte Bella barátságos mosolyjal. – Azt hittük, történt veled valami. – Auschwitzban voltam. – Ne is mondj többet. – Biztos kifolytál mindenből. Várj, hozok utánpótlást. – Ne hozz túl sokat, Bella. – Bella Gitta felé nézett. – Természetesen. Csak annyit, hogy holnap biztosan vissza kellje jönnöd. – Ismersz, Bella, jobban is a kelleténél. – Köszönöm. – Bella elvonult. Vale pedig a pultra hajolva gitára menett. Tudta, hogy a lány látta, hogy bejött, csak játsza a szemérmest és leszeki a fejét. Gita egy ujját az ajkára nyomta. Valéba fájdalmasan belehasított a vágy. Azt is látta, hogy a gita melletti szék cirkájé üres. Megint elhatározta, hogy ki kell derítenie, mi van cirkával. Lale kiment az irodából, a szelekciós terület felé tartott, mert észrevette, hogy egy teherautó érkezett új foglyokkal. Miközben az asztalát állította fel, megjelent Barecki. Valaki geres tatu mondta. Mielőtt Lale felnézhetett volna, ismerős hangot hallott szinte csak suttogást. Szervusz, Lale. Leon állt Barecki mellett. Sápadtan, lesoványodva, görnyedtem. Akkor most barátkozzatok össze újra, vonult el Barecki mosolyogva. Leon, Istenem, hát élsz, Rohantod a lale, hogy megölelje a fiút. Érezte minden csontját az ingy alatt. Eltartotta magától úgy fürkésztel. Mengele? Mengele volt? Leon csak bólintani bírt. Lale gyengéden végig simított Leon somány karján, megérintette az arcát. A rohadék. Ez még megkeserüli. Amint végeztem, tudok szerezni neked ételt, sokat. Csokoládét, kolbászt, mit kérsz? Felhíz lallak. Leon bágya elmosolyodott. Kösz, Lale. Tudom, hogy ez az állat éhezteti a foglyokat, ha azt hittem csak lányokkal csinálja. Bárcsak ennyi lett volna. Ezt hogy érted? Ekkor Leon egyenesen Lale szemébe nézett. Levágta a kicseszed golyóimat Lale, mondta erős határozott hangon. Az embernek valahogy elmegy az étvágya, ha levágják a golyóit. Lale iszonyodva hátra Elfordult, nem akarta, hogy Leon lássa rajta a megrökönyödést. Leon visszaparancsolta kitörni kézzakogását, és próbált újra rátalálni a hangjára, miközben tekintete a földet pásztázta. Bocsánat, nem kellett, volna -e így mondanom? Köszönöm a felajánlást. Hálával tartozom. Lale nagy levegőt vett, próbált erőt venni a haragján. Majd szétrobb, bosszút akart állni a barátja ellen elkövetett bűnért. Leon megköszörülte a torkát. Visszakaphatom a munkám. Van rá esély? arcát elöntötte a melegség. Persze. Örülök, hogy visszajöttél, de majd csak akkor, ha megerősödtél, mondta. Miért nem mész be a szobámba? Ha megállít valamelyik cigány, mond neki, hogy a barátom vagy, és én küldtelek. Találsz készleteket az ágyam alatt. Megyek én is, ha végeztem. Egy SS-tíz közeledett. Menj, siess! Sietni most nem igazán tudok. Ne hajagudj. Semmi gond. Akkor mentem. Találkozunk később. A tiszt nézte, hogy Leon elment, majd visszafordult ahhoz a feladathoz, amit is végzett. Eldöntötte ki éljen, és kihalljon. Másnap Lale jelentkezett az irodában, és megtudta, hogy aznapra szabad napot kapott. Nem érkezett transport sem Auschwitzba, sem birkenauba, és a herdoktor doktor sem kérte a segítségét. Lale Leonnal töltötte a délelőtt. Megvesztegette a hetes barakbeli régi kápóját, hogy vegye vissza Leont, mert Laléval fog dolgozni, ha megerősödik. Lale Leonnak adta az ételt, amit Róma barátainak, illetve egy gitának tette a továbbosztásra. Mikor Lale magára hagyta Leont, Barecki utána kiáltott: Tatuvírer, hol voltál? Kerestelek? Azt mondták szabad napon van. Hát már nincs. Gyere, dolgunk van. Hozom a táskán. Ehhez most nem kellenek az eszközök. Gyere, Lale Barecki után sietett. Az egyik krematórium felé tartottak. Utalérte érte az ört. Hova megyünk? – kérdezte. – A góc – nevetett az esz. Maga nem angódna? – Nem. Lale melkosa összeszorult, alig kapott levegőt. Futnia kéne? Ha elfut, Barecki nyilván használne a fegyverét. – Hát aztán, mit számít? Egy golyó egyértelműen jobb, mint a kemence. Nagyon közel jártak már a hármas krematóriumhoz, amikor Barecki végre úgy döntött, nem jött a lét tovább. Lelasította hosszú lépteit. a gondj, És most gyere! Mielőtt mindketten bajba kerülünk, és a kemencében végezzük. Nem akarnak megszabadulni tőlem? Még nem. Úgy tűnik, itt két fogolynak ugyanaz a száma. Meg kell néznünk őket. Biztosan te jelölted meg őket, vagy az eunu. Meg kell mondanod, melyik melyik a vörös téglás épület felderengett előttük. Hatalmas ablakok álcázták az építmény funkcióját, de a kémények mérete igazolta rémséges valódi feladatukat. Két SS által nyitott bejáratnál elviccelődtek Bareckivel, laléról nem vettek tudomást. Az épület belsejébe egy csukott ajtóra mutattak. Barecki és Lala elindultak. Lala körülnézett. A szeme előtt Birkenau, halál útjának végállomása. Látta a reménytelen helyzetű zonderkommandót, készen arra a munkára, amelyre soha senki nem jelentkezne önként. Ők hordják ki a voltesteket a gázkamrából be a kemencékbe. a tekintetüket kereste, a tudtukra akart adni, hogy ő is az ellenségnél dolgozik. Ő is úgy döntött életben marad, ameddig csak tud. Így, hogy a tettével beszennyezi hittársait. Senki nem nézett a szemébe. Hallottam, mit beszélnek a többiek a Zonder kommandóról és kivételezett helyzetükről. Külön körletek, extra fejadag, meleg ruha és takaró az alváshoz. Az életük Lale életére hasonlított, és Lale érezte a követ a gyomrában, mikor arra gondolt, őt is megvetik a táborban betöltött szerepéért. Sehogy sem tudta kimutatni szolidaritását ezekkel az emberekkel, ezért tovább ment. Hatalmas vasajtóhoz vezették őket. Egy őr állt előtte. Minden rendben, a gáz már eloszlott. A kemencébe kell küldenünk őket, de addig nem lehet, amíg meg nem állapítod a helyes számot. Az őr kinyitotta az ajtót Lalénak és Bareckinek. Teljes magasságában kihúzva magát, Lale Barecki szemébe nézett és intett a kezével. Csak ön után. Bareckiből kitört a nevetés és hátba verte Lalét. Nem, te előre. Nem, menjen csak ön, felelte le. Ragaszkodom hozzá a túl hírer. Az esesz szélesre tárta az ajtót és beléptek egy barlangszerű terembe. Hol testek, mesteren holtestek százai töltötték meg. Egymáson hevertek halomban végtagjai kicsavarodtak. Halott tekintetek meredtek a semmibe, férfiak, fiatalok és öregek. A halom aján gyerekek. Vér hányadék vizelet és ürülék. A halászak a mindent ellepet Lale visszatartotta a lélegzetét. A tüdeje égett. A lába azzal fenyegetett, hogy összecsuklik alatta. – Francba! – szólalt meg mögötte Barecki. Ez a szó egy szadista szájából csak mihítette az embertelenség mocsarát, amelyben Lale épp fuldoglott. – Itt erre! – mutatta az őr, és a terem széle felé vezette őket, ahol egymás mellett két férfi holteste hevert. Az őr Bareckihez beszélt, Ezúttal még őt is cserbe hagyták a szavak, csak intett, hogy le is ért németül. Ugyanazt a számot kapták, hogyan lehetséges? kérdezte az őr. Valle csak a fejét rázta és a vállát vonogatta, más nem tehetett. Honnan a pokolból tudhatnám? Nézd meg, melyikük száma helyes? vakantott az őr. Lale lehajolt, megfogta az egyik kart. Hálás volt, hogy letérdelhetett. Remélte, hogy így könnyebben összeszedheti magát. Közelről alaposan megnézte a tetovált számokat a karon. – És a másik? – kérdezte. Durván odelögték elé a másik holtest karját. Lale mindkettőn alaposan megvizsgálta a számokat. – Itt. Ez nem hármas, hanem nyolcos. Egy része lekopott, de nyolcos. Az őr mindkét kihűlt karra felírta a helyes számsort. Lale nem kérte engedélyt, csak felkelt és kiment az épületből. Barecki kint érte utol, ahol előre görnyedve levegő után karkodott. Barecki pár pillanatnyi hallgatás után megszólalt. Hol vagy? Nem. Kurvára nem vagyok hol. Ti rohadt állatok. Mennyit kell még meggyilkolnatok közülünk? Hát, ön magad. Barecki csak egy gyerek. Egy iskolázatlan kölyök. intette magát Lalle. De akkor sem értette, hogy, hogy nem érez az a kölyök semmit. Most, hogy látta ezeket a meggyilkolt embereket, látta, hogy arcukra és kicsavarodott testükre felvéste nyomait a halál kínja. – Gyere, menjünk! – mondta Barecki. Lale összeszedte magát annyira, hogy el tudjon indulni az őr mellett, de ránézni már nem bírt. – Tudod mit, Tatu Lefogadom, hogy te vagy az egyetlen zsidó, aki valaha besétált egy kemencébe, és aztán ki is jött. Hangosan nevetett.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 Egyenesen a 29-es barakhoz. A kápó ottholt volt, az épületnek támaszkodott, úgy tűnt unatkozik. A felügyeletére bízott foglyok dolgozni mentek. A nő nem fáradt azzal, hogy megmozduljon, amikor le odelépett és kivette egy nagy tábla csokoládét a táskájából. A kápót Barecki már figyelmeztette, hogy ne akadályozza a és a 34.902-es fogoly kapcsolatát, úgyhogy elfogadta az ajándékot. Kérem, hozza ide gitát!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 Látnivalóan rettegett. Jól vagy? Gita, én vagyok az. Lale még egy lépést tett. Döbbenten látta, hogy adányire meg. Mondj valamit, Gita. Te. Te. Ismételte Gita. Igen, én vagyok, Lale. Megfogta Gita mindkét csuklóját. Igyekezett szorosan tartani. Mit gondolsz? Miért jár az ember fejében, amikor érte jön az eszesz? El tudod képzelni? Gita, hogy tehetted?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 azt hittem, meghalni visszak, és csak rá tudtam gondolni. Nem arra, hogy talán soha többé nem látom a barátaimat, cirkára sem gondoltam, aki végignézte, hogy elvisznek, és aki biztosan rémesen aggódik, hanem csak arra, hogy soha többé nem látlak téged, és itt vagy. Lalesz szégyelte magát. Saját önzése miatt így megijesztette a szerelmét. A lány öklét összeszorítva hirtelen nekirondott. a fiú mellé ütötte, és közben könnyek peregtek az arcán. Bale tűrte az ütéseket, még alább nem hagytak. Aztán lassan felemelte Gitta állát, kezével letörölte a könnyét és megpróbálta megcsókolni. Amikor az ajkuk összeért, Gita elhúzódott tőle, és rámerett. A fiú karját kitárva hívta vissza, azután, látva gita vonakodását, Lale eresztette a karját. Gita rárontott. Ezúttal a falnak löpte, és közben megpróbálta lerángatni róla az inget. Lale döbbenten eltartotta magát a lelányt, de az nem hagyta, megint rávetette magát, keményen csókolt.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 Mi történt? Mondjuk, hogy újabb lépést tettem a szakadék felé, de sikerült vissza elvickelnem. Majd egyszer elmondod? Kérdezte a lány. Lehet, hogy nem. Ne erőltest, Gita. Kérte male. Gita bólintott. És most menj vissza az irodába, hogy cílka meg a többiek lássák, nincs bajod. Veled akarok maradni. Örökre. Az örökre hosszú idő. Akkor holnapig. Nem, nem lehet. Gita elfordította a fejét, elpirult, lehúgta a szemét. Mire gondolsz? kérdezte lelne. Hallgatom a falakat. És? Mit mondanak? Semmit. Zihálnak. Siratják azokat, akik reggel elmentek, és este nem jönnek vissza. Nem téged siratnak szerelmem. Ma nem. Most már tudom. Holnap sem. Sosem fognak téged síratni. És most kinyened. Nyomás vissza a munkába. Gita összegömbölyödött. Menj előbb, te légy szíves. Meg kell keresnem a ruháimat. Egy utolsó csók után Lale kimászott, összeszedte a ruháit. Én már felöltözve indulás előtt még egyszer megcsókolta a Gitát. A kápó megint a előtt állt és a falnak dőlt. Jobban vagy, te túl ír el. Igen, köszönöm. Vinom a csokoládé. A kolbászt is szeretem. Meglátom, mit tehetek. Helyes, Tatuvírer. Viszlát. 16. fejezet. 1944. Március. A kopogás mély álmából verte fel a lét. Lassan tért magához, félig meddig arra számított, hogy valamelyik roma fiú az. De két fiatal férfi állt az ajtóban, akik nyilvánvaló rémülettel nézegettek jobbra-balra. – Mit akartok? – kérdezte Lale. – Te vagy a Tatuvírer? – kérdezte az egyik lengyelőre. – Attól függ ki, kérdezi. – A Tatuvírerrel kell beszélnünk. Azt mondták, itt lakik – mondta a másik fiú. – Gyertek be! Még felébresztitek a gyerekeket! Lale becsukta az ajtót a fiúk mögött, és intett nekik, hogy üljenek le az ágyra. Mindketten magasak voltak és soványak. Az egyiknek szeplők petyezték az arcát. Újra kérdem, mit akartok? Van egy barátunk. bögte ki a szeplős. Mint mindenkinek. Jegyezte meg Lave. A barátunk bajba került. Mint mindenki. A két fiú egymásra nézett. Próbálták eldönteni, folytassák e Bocsánat, mondjátok tovább. Elkapták és attól félünk megölik. Hogy kapták el, mit csinál? Hát, megszökött a múlt héten. Elkapták és visszahozták. Mit gondolsz, mit csinálnak vele? Lale alig akart inni a fülének. Hogy a francba szökött meg? És hogy lehetett ilyen vie, hogy elkapták? Nem tudjuk az egészet pontosan. Felfogják akasztani. Valószínűleg rögtön holnap reggel. Tudjátok, ez a szökési kis büntetése. Nem tehetnél valamit? Azt mondták, te segíthetsz. Szereszetek egy kis étel, de ennyi. Hol van most ez a fiú? Kint. Kint. Itt a barak előtt. Aha. Az Isten szerelmére azonnal hozzátok be. Mondta Lale és kinyitotta az ajtót. Az egyik fiú kísértett az épületből, és egy leszegett fejű, a félelemtörreszkető fiatalemberrel tért vissza. Lale az ágyra mutatott, a fiú leült. A szemekarikás A barátaid mondták, hogy megszöktél. Igen, uram. Hogy csináltad? Kindolgoztam. Szóltam az örnek, hogy szarnom kell, ő meg mondta, hogy menjek a fák közé, mert nem akarja szagolni. Mire visszaértem, már mind elmentek. Tartottam tőle, hogyha utánok szaladok egy másik őr úgyhogy inkább visszamentem az ártőbe. És? kérdezte Lalle. Mentem tovább, ugye? Akkor kaptak el, amikor bementem egy faluba ételt lopni. és éhes voltam. A gatonák meglátták rajtam a tetovált számot és visszahoztak. És ezért holnap reggel felakasztanak, ugye? A fiú feje lehorgott. Lale arra gondolt, így fog kinézni másnap, amikor kiszorítják belőle az szúzt. Nem tudnál valahogy segíteni, tatu La Lale fel járkált a kis szobában. Felhúzta a fiú ingóját, a számot tanulmányoztan. Az enyém, tovább járkált. A fiú csendben ült. Maradj itt. Szólt oda neki határozottan, azzal felkapta a táskát, és kisietett a szobából. Reflektorok pásztázták oda kint a tábort, mint mérges, halálos zsákmájéről esül szemek. Lale az épületek árnyékában az irodaépülethez ment, be a központi terembe. Fellélegzett, amikor Bellát látta meg az asztal mögött. A lány felnézett rá. Lale, mit keresel itt? Nem tudok munkát adni neked. Jó reggelt, Bella, lenne egy kérésem. Persze, kérhetsz bármit. Tudod jól, Lele. Mikor itt voltam ma korábban, jól hallottam, hogy egy ma éjszaka induló transzportról beszéltek? Igen, indul egy éjfélkor. Hányan vannak benne? Bella felemelt egy évet az asztalról. Száz név, mondta. Miért? Nevek? Nem számok. Nem, még nem tetoválták őket. Csak ma érkeztek és tovább őket a fiú táborba. Még egyikük sincs megszámozva. Be tudunk nyomni még valakit? Gondolom. Kit? Téged? Nem. Tudod, hogy nem megyek sehová Gita nélkül. Valaki mást? Minél kevesebbe, tudsz, annál jobb. Rendben. Megteszem a kedvedért. Hogy hívják? Ó, a francba. Fakad ki Lale. Mindjárt visszajövök. Lale magát korholva visszasietett a szobájába. A neved hogy hívnak? Mendel. – Milyen Mendel? – Bocsánat. – Bauer. – Mendel Bauer. Lale visszaért az irodába, és Bell a gépe Vista végére írta a nevet. – Nem fog kérdezősködni az őr, ha majd látja, hogy ez az egy név kézírásos még a többi gépelve van? – kérdezte Lale. – Nem, ahhoz is lusták, hogy kérdéseket tegyenek fel. Több lenne a munkájuk ahogoskodnának. Csak mondd meg neki, bárki legyen is az, hogy… Legyen ott, amikor látja, hogy egy teherautóra embereket szállítanak fel. Lale elővette a táskájából egy Rubinnal, és gyémántokkal ékesített gyűrűt, és bellalakadta. Köszönöm, ez a tiéd. Tartsd meg, vagy add el. Majd gondom lesz rá, hogy a fiú legyen a transportban. Lale visszament a szobájába. Felállította Mendel két barátját az ágyáról, elővette a táskáját, és leült a fiú mellé. Tartsd ide, karod. A fiúk nézték, ahogy Lale kígyóvá alakította a tetovált számot. Nem végzett tökéletes munkát, de arra jó volt, hogy a számokat eltakarja. Ezt miért csinálod? kérdezte az egyik fiú. Ahova mendel megy, ott senki sem lesz szám. Amar észrevennék a tetoválását, és már is itt lenne megint, hogy lenekéssel rendezvúját a hóhérral. Lale befejezte a rajzot, a két bámuló fiúhoz fordult. Ti ketten menjedek vissza a barakotokba. Méghozzá óvatosan. Egy éjszaka csak egyet tudok megmenteni, tette hozzá. A barátotok nem lesz itt holnap. Elmegy egy évféli transporttal. Nem tudom, hova viszik, de bárhová is legalább kap egy esét, hogy életben maradjon. Értitek? A három fiú összeölelkezett, megígérték, hogy megkeresik egymást, ha véget ez a rémálom. Amikor a barátai elmentek, vala visszaült Mendel mellé. Itt maradsz, még nem kell elindulnod. Oda viszlek a transporthoz, és onnantól magad vagy. Nem tudom, hogy köszönhetnék meg. Ha megint sikerül ne hagyd, hogy elkapjanak. Az elég lesz köszönetnek. Valamivel később le mozgolódás árulkodó hangját hallotta a táborból. Gyerünk, indulnod kell. Kióvakodtak, és a falak mellett oldalazva eljutottak a két teherautóhoz, amikre épp terelték felfelé a foglyokat. Szedd a lábad, és próbálja a sor közepére kerülni. Nyomakodj be, és ha kérdezik, mond meg a nevet. Mendel elsietett, és sikerült beállnia a sorba. Összefonta a karját a hideg ellen, és hogy eltakarja a kígyót, amelyet immár karján viselt. Lale nézte, hogy az őr megtalálta a fiú nevét a listán, és felirányította a platóra. Amikor a botor beindult, és a teherautó mozgásba lendült, Lale visszaóakodott a szobájába. 17. fejezet Különösen nehéz hónapok jöttek. A foglyokat minden módon tizedelte a halál. Sokakat betegség vitt el, vagy az éhezés és a hideg, ami ellen nem védekezhettek. Néhányan neki mentek az árammal védett kerítésnek, öngyilkosok lettek. Másokat lelőttek a toronyból, még mielőtt megölhették volna magukat. A gázkamrák és a krematóriumok túlóráztak. Lale és Leon megállás nélkül tetováltak, mivel... Tízezre kérkeztek a transzportokkal Auschwitzba és birkenau Lale Lala és Gitta vasárnaponként találkoztak, ha módjuk nyílt rá. Olyankor elvegyültek a testek között. Lesték az alkalmat, hogy megérinthessék egymást. Időnként sikerült magukra maradniuk Gitta barakjában. Ez segítette őket az életben maradásban és, legalábbis Lala esetében, a közös jövő tervezésében. Gita kápója meghízott a sok ételtől, amit Lala vitt neki. Néha, amikor le valamilyen okból hosszabb időn át nem látogathatta meg Gittát, egyenesen rá is kérdezett, mikor jön legközelebb. Egy vasárnap végül sokadik kérésre Gita elmondta lale mi történt Cilkával. Cilka Svárzhúber kis játék lett. Istenem, mióta folyik ez? Nem tudom pontosan. Egy éve, talán régebben. Az az ember egy részeges, szadista, rohaték fakadt ki le és ökölbe szorult a keze. El tudom képzelni, hogyan bánik cirkával. Ne is mond. Nem akarok erre gondolni. Mit mesélt neked az együtt időről? Semmit. Nem kérdezzük. Nem tudom, hogyan segíthetnék neki. Saját kezével öli meg, ha bármilyen formában visszautasítja. Gondolom erre már cirka is rájött. Különben már rég nem élne. A legnagyobb veszély, hogy teherbe Ez Azzal nincs gond. Itt senki sem esik teherbe. Ahhoz haviciklus kell. Ezt tudtad, ugye? Lale zavarba jött. Hát persze. Tudtam, csak ilyesmiről eddig nem beszéltünk. Azt hiszem, nem gondoltam végig. Sem neked, sem annak a szadista rohadéknak nem kell aggódni, hogy cirkának vagy nekem gyermekem lesz. Ne hasonlíts hozzá. Mondd meg cirkának, hogy hős, és büszke vagyok rá, hogy ismerhetem. Hogy érted, hogy hős? Nem hős, mondta Gitta kiséngerülten. Csak életben akar maradni. És ez teszi hőssé. Te is hős vagy édesem. Azzal, hogy tiketten úgy döntöttetek életben maradtok, tulajdonképpen ellenálltok a náci rohadékoknak. Úgy dönteni, hogy élni fogtok az ellenszegülés, a hősi esség megnyilvánulása. Ebben az esetben veled mi a helyzet? Nekem... Az az esély jutott, hogy részt vehetek népünk elpusztításában, és úgy döntöttem, megteszem, hogy megmeneküljek. Csak remélhetem, hogy egy napon majd nem ítélnek el kollaporásként. Gita előrehajolt, megcsókolta. Nekem hős vagy. Az idő szágoldott. Arra riadtak, hogy a lányok visszatérnek a barakba. Teljesen fel volt a költöző, úgyhogy Lale nem volt olyan kínos, mint egyébként lehetett volna. Szervusztok! Dana, micsoda öröm! – Hölgyeim! – köszönte Lale. A kápó a megszokott pózban támaszkodott az épület bejáratánál. A fejét csóbálta, amikor meglátta a lék. – a barakból, mire a többiek megjönnek rendben? – Tatu vír Elnézést, többet nem fog előfordulni. Lale ruganyos léptekkel járt körbe a támborban. Egyszer csak valaki a nevén szólította. – Körülnézett, ki lehet az. – Viktor. A többi lengyel munkással épp kifelé tartott. Viktor oda intent. Viktor, Júri, hogy vagytok? Nem olyan jó, mint te, ahogy elnézlek. Mi történt? Semmi, semmi. Legintett Lale. Hoztunk ellátmányt, azt hittük, oda se tudjuk adni. Belefér a táskádba? Hogyne. Elnézést hamarabb meg kellett volna kereselett titeket, de izé, nem értem rá. Lale kinyitotta a táskáját, Viktor és Júri is csomagokat raktak bele, de nem fért el mind. Hozzam vissza a többit holnap? kérdezte Viktor. Nem. Elviszem is, holnap jövök a fizettséggel. Még egy lány volt cirkán kívül a több ezer birkenaui fogolyból, akinek megengedték az őrök, hogy megtartsa a hosszú haját. Nagyjából egy idős lehetett gitával. Valem még sosem beszélt vele, de időről időre látta. Lobogó szőke sörényével kirít a tömegből. Mindenki más igyekezett kendőbe rejteni lenyírt fejét, amit gyakran a szoknyájukból, leszekított anyagból eszkábáltak. Lale egyszer megkérdezte Bareckit, ki ez a lány, hogy hogy megengedték, hogy megtartsa a hosszú haját. Aznap, amikor a táborba érkezett, mesélte Barecki. Höszparancsok is részt vett a szelekción. Meglátta a lányt, úgy vélte, igen szép, és azt mondta, ne nyúljanak a hajához. Lale gyakran megdöbbentette, amit a két táborban látott. De az, hogy Hösz úgy gondolta, csak egyetlen egy igen szép, a több százezer idehozott lány közül, tényleg zavarba ejtette. Amikor Lale visszafelé sietett a szobájába, a nadrágja szárába gyömöszölt kolbásszal, befordult egy sarkon, és ott állt a lány. Az egyetlen, igen szép, és őt bámulta. Lale rekordsebességgel ért vissza a barakjába. Tizennyolcadik fejezet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 – Ezt nem tudtam. – Most már tudod? – jegyezte meg Barecki képpel. És most figyelj! – Szeretném, ha valamit megpróbálnál beszerezni nekem. Lale ampuldott, hogy valaki esetleg meghallja, miről beszélnek. – Már mondtam, hogy a barátnémnek nem sokára születésnapja lesz. – Szerez nekem egy pár nejlóharisnyát, amit elküldhetek neki. Lale hitetlenkedve nézett Bareckire. Barecki rá mosolygott. – Csak szerez meg!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 Ez sosem fogja megérteni. 19. fejezet Elvesztetted a hitedet? Kérdezte Gita, Lalle mellére dőlve, szokott helyükön az irodaépület mögött. Ezt a pillanatot választotta, hogy feltegye a kérdést, mert inkább hallani akarta a választ, semmint látni. Miért kérdezed? Kérdezett vissza vele a lány tarkóját simogatva. Mert úgy látom, hogy igen, és ez elszomorít, felelte Ita. Ezek szerinte nem. Én kérdeztem előbb. Igen. Azt hiszem elvesztettem. Mikor? Az első éjszakán, amikor megérkeztem, elmondtam már, mi történt, mit láttam. Miféle könnyűletes Isten hogy hogy ez megtörténjen, nem tudom. És azóta, az éjszaka óta nem történt semmi, amitől meggondoltam volna magam. Épp ellenkezőleg. Hinnent kell valamiben. Hiszek is. Bennet és magamban, hogy kijutunk innen, és együtt fogunk élni ahol vagy amikor csak, igen, tudom, ahol és amikor csak akarjuk. Sóhajtott Gita. Ó, le, hiszen ha Lale maga felé fordította a lányt. Nem az határoz meg, hogy zsidó vagyok, mondta. Nem tagadom le, de elsősorban férfi vagyok. Egy férfi, aki téged szeret. És ha én szeretném megőrizni a hitemet, ha nekem ez még mindig fontos, kérdezte Gita. Ebben nekem nincs beleszólásom, de van. Kínos csend telepedett rájuk. Vele legitát nézte, ő pedig lesütötte a szemét. Nincs bajom azzal, hogy neked megmaradt a hitet, mondta gyengéden. Sőt, támogatni fogom, mert sokat jelent neked, és mellettem tart. Ha kiszabadulunk innen, bíztatni foglak, hogy gyakorold a vallásod, és amikor megszületnek a kisbabáink, az anyuk hitét követhetik. Jó lesz így? Kisbabáink? Nem tudom, lehet nekem én gyermekeim? Azt hiszem, tönkretettek ott belül. Ha kiszabadulunk innen, és felhízlallak kicsit, lesznek kisbabáink, gyönyörű kisbabáink, az anyukájukra fognak hasonlítani. Köszönöm, szerenem. Miattad hinni akarok a jövőben. Jó. Ez azt jelenti, hogy elárulod a vezeték neved, és hogy honnan jöttél? Még nem. Megmondtam. Az nap, hogy elmegyünk innét. Kérlek, ne újra. Miután elvált gitától Lale, Leon és a hetes barak néhány lakujának keresésére indult. Csodálatos nyári nap volt, és a barátaival akarta jelvezni a napsütést, amíg megtehette. A többiek az egyik barak barakfalán állültek. Köznapi dolgokról beszélgettek. Amikor a szirénák megszólaltak, Lala elköszönt, és elindult a barakja felé. Bár amikor az épület közelébe ért, érezte, hogy valami nincs rendben. A roma gyerekek csak álltak, nem rohantak felé. Inkább félrehúzódtak, ahogy elment mellettük. Köszön nekik, de nem válaszoltak. Mindjárt tudta, miért nem, amikor kinyitotta a szobája ajtaját. Az ágyán ott hevert a matrac alatt rejtegetett pénz és drága kőhalom. Két SS várt rá. Volnál szíves megmagyarázni, ez a Lirer. Lale nem talált szavakat. Az egyik kör kikapta a Lale kezéből a táskáját, a padlóra szórta az eszközeit és a tintás üveget. Aztán a helyükre belerakták a kincseket. Azután Lale-ra szegeszték pisztolyokat és intettek, hogy mozogjon. A gyerekek sorfalat álltak, miközben Lale kivonult a cigány dáborból, ezúttal úgy hitte, utoljára. Húztak előtt állt, táskája tartalmát kiszorták az óbelsár fűrel asztalán. Húztak egyenként felemelte és megvizsgált minden egyes drága követ ékszert. – Ezeket honnan szerezted? – kérdezte fel sem nézve. – Foglyoktól kaptam. – Milyen foglyoktól? – Nem tudom a nevüket. Húztek ingerülten nézett Laléra. Nem tudod, kitől kaptad őket? Nem, nem tudom. És ezt el kéne hinnem? Igen, uram, oda hozták, de nem kérdeztem a nevüket. Húztek ökével az osztalra csapott, a drága kövek megcsörrentek. Ezért nagyon haragszom, Tatu vírár. Jól végzed a munkádat. Most keresjetek valaki mást, aki elvégzi helyetted. Húztek a Lalét kísérő őrököz fordult. Vigyétek a tizenegyes barakba. Ott majd gyorsan eszébe jutnak a nevek. Lalét kivezették, és felrakták egy teherautóra. Egy-egy SS őrült mellette, mindkettő pisztolyt nyomott a bordái közé. A négy kilométeres le lemagában elbúcsúzott Gitától, és az imént közösen elképzelt jövőiktől. Lehújta a szemét. Magába felsorolta a családtagjait. Nem tudta olyan élénke maga elé képzelni a nővéreit, mint régebben. Anyán tisztán látta, de hogy mond búcsút az ember az édesanyjának? Annak, akinek az életét köszönheti, aki élni tanította. Nem bír el búcsúzni tőle. A lélegzet elakadt, amikor az apja arc élent meg előtte, mire az egyik körméjébre bökte a fegyverét a bordái között. Utolsó találkozásukkor az apja sírt. Lale nem akart így emlékezni nál. Más képet keresett emlékei között és végül azt választotta, amikor apja az imádott lovaival dolgozott. Olyan melegség költözött a hangjába, ha velük beszélt, amilyet a gyerekeivel sosem használt. Aztán ott a bátyja, Max, az idősebb és bölcsebb. Lale Némán elmondta neki, hogy remény nem hozott rá szégyent, hogy igyekezett úgy cselekedni, ahogy véleménye szerint Max is cselekedett volna. Amikor kisugára, goldira gondolt, a fájdalom hulláma átcsapott a feje felett. A tájrautó hirtelen megállt. a mellette ülő örnek esett. A tizenegyes barakban egy kis szobába rakták. A tízes és a tizenegyes barakkok híre mindenkihez eljutott. Ezek a büntető barakkok. A félre első kínzóházak mögött állt a fekete fal, ahol a kivégzéseket hajtották végre. Valea arra számított, hogy megkínzása után ide viszik majd. Két napig ült a cellában, fény csak az át átjutott be hozzá. Miközben a többiek kiáltásait és sikoltásait hallgatta, képzeletben újra átélt minden egyes gitával töltött pillanatot. Arman nap Lalét elvakította a cellába ömlő napfény. Hatalmas férfi állt el a kiáratot, és egy csészében folyadékot nyújtott felé. Lale elvette, és miután szeme hozzászokott a fényhez, fel is ismerte a férfit. Jakú. Te vagy az? Jakub belépett a cellába, az alacsony mennyezet miatt egészen össze kellett görnyennie. Ír el. Mit keresel itt? Jakubon látszott, mennyire megdöbbent. Valett alkra kecmerget kezét kinyújtotta. Gyakran gondoltam rá, vajon mi lett veled, mondta. Ahogy jósoltad, találtak nekem munkát. Akkor te vagy itt az őr? Nem csak őr vagyok, barátom. Felejte Jakub hátborzongató hangon. – Őle, le! Egyél! Én meg közben elmondom, mit csinálok itt, és mi fog történni veled. Lale aggódó leült az ételt nézte, amit Jakubtól kapott. Híg, zavaros leves, egyetlen darab krumplival. Alig pár perc még mardosta az éjség, de már elvesztette az étványát. – Sosem felejtem el, hogy segítettél – mondta Jakub. Biztos voltam benne, hogy az érkezése mély szakáján néhe alak. De akkor jöttél-te, és enni adtál? Hát, neked többre van szükséged. Mesélték, hogy ételt csempészel, igaz? Ezért vagyok itt. A Kanadában dolgozó foglyok pénzt, meg drága köveket csempésztek ki nekem, én pedig ételt, meg gyógyszert vettem belőlük a falusiaktól, amit aztán szétosztottam. Gondolom, kihagytam valakit, és feljelentett. Nem tudod, ki volt. – Te igen? – Nem. Ez nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy neveket szedjek ki belőled. Olyan fogjukét, akik szökést vagy elleszégülést tervezhetnek, és persze azok két, akiktől a pénzt meg az égszereket kaptad. Lale elfordult. Lassan felfogta Jakub szavainak borzalmát. – Ahogy te is, Tatu Megteszem, amit kell, hogy életben maradjak. Lale bólintott. – Addig kell, hogy verjelek, amíg meg nem mondod a neveket. Én vagyok itt a gyilkost, Lale. Lale lehorgasztott fejét ingatta. Elmondyogott minden szitokszót, amit csak ismert. – Nincs más választásom. Vegyes érzelmek cikáztak át Lalén. Halott foglyok nevei röpködtek a fejében. – Adja meg ezeket Jakubnak, nem? Előbb-utóbb rájönnek, és ő visszakerül megint. – Igazából, folytatta Jakub, nem hagyhatom, hogy kiadda neveket. Lale zavarta, nézett fel rá. Segítette rajtam, ezért úgy csinálom majd, hogy a verés rosszabbnak látszon a valóságosnál, de megöllek, mielőtt még neveket mondhatnál. Azt akarom, hogy a lehető legkevesebb ártatlan vér tapadjon a kezemhez, magyarázta. Ó, Jakub, nem hittem, hogy ilyen munkát találnak neked. Annyira sajnálom. Ha meg egy zsidót, hogy megmentsek tizet, akkor megteszem. Lale megérintette az óriás férfi vállát. Tedd, amit tenned kell. Csak hidd is ül, a mondta Jakub, és elfordult. Nem hiszem, hogy az iteni eszeszőrség ismer, vagy tudja, hogy beszélsz németül. Rendben, akkor hidd is ül. Visszajövök később. Amikor ismét sötétségben találta magát, Lala eltűnődött vajon mi vár rá. Elhatározta, hogy nem mond neveket. Már csak az a kérdés, ki öli meg. Egy unatkozó eszesz, akinek közben kívül a vacsorája, vagy Jakub, aki inkább megöl egy embert, hazzal megmenthet másokat? Laléra nyugalom telepedett, ahogy felkészült a halára. Vajon elmondja majd valaki, gittálnak mi történt velem? Tűnődött. Vagy a hátralévő életét úgy éli majd le, hogy sosem tudja meg? Lale még kimerült álomba zuhant. Hol van? ordította az apja, amikor beviharzott a házba. Lale megint nem ment dolgozni. Apja lekéste a vacsorát, mert Lale munkáját is el kellett végeznie. Lale rohant, megpróbált az anyja mögé bújni. Elhúzta az asszonyt a pattól, ahol állt, akadályként állítva őt az apja és saját maga közé. A mama hátra nyúlt és megmarkolta Lale valamelyik testrészét vagy a ruháját, amit csak elért, hogy megvédje, legalább egy nyomplevestől. Az apja nem tolta félre a mamát, nem próbálta meg kirángatni mögül a – Majd én elintézem – mondta a mama. Majd vacsora után megbüntetem. Most ülj le! Lale testvérei a szemüket forgatnák. Ilyesmi nem először fordult elő. Lale még aznap este megígérte az anyjának, hogy többet fog segíteni az apjának, de olyan nehéz neki segíteni. Lale attól félt, a végén olyan lesz, mint ő. Idő előtt megöregszik, és túl fáradt lesz még ahhoz is, hogy legalább néha-néha elismerően nyilatkozzon felesége szépségéről, vagy az ételről, amit főzött és Lale nem akart ilyen lenni. – Én vagyok a kedvenced, ugye, mamika? – kérdezgette, ha kettesben voltak a házban. A mama ilyenkor szorosan magához ölelte. – Igen, drágám, te vagy. Ha ott voltak a testvérei, akkor azt mondta, mindannyian a kedvencei. Lale sosem hallotta, hogy bármelyik testvére feltette volna ezt a kérdést, de lehet, hogy akkor tették fel, amikor ő nem volt ott. Kiskorában gyakorta közölte a családdal, a felnő, a mamát veszi feleségül. Apja erre mindig úgy tett, mintha nem hallaná. Nővérei pedig azzal hetszelték, hogy a mama már férnél van. Addig bizkálták, mint verekedés nem lett a vége. Miután szétválasztotta a veszekedő gyerekeket, a mama félrehúzta Lalét és elmagyarázta neki, hogy, hogy egy napon majd talál valakit, aki fontos lesz, és akit szeretni fog. Lala sosem akarta elhinni. Amikor fiatal férfivá cseperedett, minden nap rohant haza a mamához, aki üdvözlésképpen megölelte, és akinek a közelsége puha bőre, a homlokára nyomott csókjai megvigasztalták. – Mit segíthetek? – kérdezgette a le. Olyan jó fiú vagy. Csodás férje lesz belőled. – Mondd meg, hogyan legyek jó férj. Nem akarok olyan lenni, mint apa. Ő nem csalmos az arcodra. Nem segít neked. – Apád nagyon keményen dolgozik, hogy eltartson minket. Tudom, de nem lehetne mindkettőt? hogy csalni az arcodra és pénzt is keresni? Még sokat kell tanulnod, mire felnősz fiatalember. ember. Akkor taníts. Azt akarom, hogy a lány, akit elveszek, szeressen és boldog legyen velem. A mama leült, a fiú is helyet foglalt vele szemben. Először is hallgatnod kell rá. Még a fáradt vagy is, ahol sose legyél túl fáradt, hogy meghallgasd, amit el akar mondani. Amikor tudsz, vigye neki apró ajándékokat. Csokoládét, virágot. A nők szeretik az ilyet. Apa, mikor hozott neked utoljára ajándékot? Nem számít. Azt akarta tudni, mi kell a lányoknak. Nem azt, hogy én mit kapok. Ha lesz pénzem, hozok neked virágot és csokoládét, megígérem. Te csak tedd félre a pénzedet annak a lánynak, aki majd rabulájti a szívedet. Honnan fogom tudni, ki az? Ó, Tudni fogod. Mama a karjába húzta lalét, Megsimogatta a haját. Igen. Az ő kicsi fia ez a fiatal ember. A képek szétfoszlottak. Könnyeg, Homáheztán pislogott. Elképzelte giták milyen volt, Ahogy a karjában tartotta. A haját simogatta. Igazad volt, mamikám. Tényleg tudom. Jakub jött szólt a folyosón be egy kicsi, ablaktalan szobába. Egyetlen csupasz villanykört lógott a plafonron. A hátsó falon egy láncra bilincset rögzítettek. Egy nyírfa pálca hevert a padlón. Két SS katona beszélgetett bent, tudomás sem vettek Laléről, aki tekintetét a földre szegezve háttal csoszogott be. Jakub minden előzetes figyelmeztetés nélkül Lale arcába vágott, mire az a hátsó falhoz tándorodott. Az őrök erre már odafigyeltek. Lale megpróbált alpon maradni. Jakub hátralendítette a jobb lábát. Lale számított a rugásra, hátra tántorodott, amikor Jakub lába a bordáihoz ért, majd a hatást fokozva elgurult, zihált és a mellét markolta. Miközben lassan felkelt, Jakub megint arcon ütötte. Ezúttal teljes erővel ért az ütés, bár Jakub jelezte, mire készül. Törött torrából patagzott a vér. Jakub durván talpra rántotta, és a lógulánshoz bilincselte. Fogta a pálcát, letépte az inget Lale hátáról, is ötször rácsapott. Aztán lerántotta a nadrágját, és újabb ötütést mért az ülepére. Lale vonyításában nem volt színnelés. Jakub hátra rántotta Lale fejét. – Halljuk a nemeket. Kik loptak neked! Jakub hangja határozott volt, és fenyegető. Az őrök tovább nézték, az áldogálva. Lale a fejét rázta, Nyöszörgött. Nem tudom. Jakub még tíz ütést mért rá. Vért csorgott Lale lábán. A két tíz már jobban figyelt. Közelebb léptek. Jakub megint hátra rántotta Lale fejét, és rákiáltott: Veszély! És Lale fülébe súgta. Mondta, hogy nem tudod, és águlj el. Aztán hangosan folytatta. Halljuk a neveket? Sosem kérdeztem. Nem tudom. Higgy el... Jakub lale hasába boxolt. Lale térdre esett, szemét felfelé fordította, és ájülás szillelt. Jakub a két SS hez fordult. Gyenge zsidó ez, ha tudná a neveket mostara már elmondta volna. A láncon lónkó lale lábába rúgott. Az őrök bólintottak, és kimentek. Az ajtó becsukódott. Jakub gyorsan leszette lallét a láncról, gyengéden a földre fektette. Egy ingében rejtett rongyal letörölte róla a vért, és óvatosan felhúzta a drágját. Annyira sajnálom, Lala. Talpra segítette, visszavitte a szobájába, és a hasára fektette. Hol csináltad? Most egy kicsit majd így kell aludnod. Később visszajövök, hozok neked vizet, meg egy tiszta inget. Pihenj kicsit. Jakub minden nap meglátogatta lét, ételt, és vizet vitt neki, időnként tiszta inget is felmérte sérülései állapotát, melyek lassan gyógyultak. Lale tudta, hogy élete végéig viselni fogja a nyomokat. Talán a tatu lesz meg is érdemli. Hányat ütöttél? kérdezte Lale. Nem tudom. De tudod. Vége Lale. Már gyógyulsz. Eltörted az orromat? Alig kapok lemegőt. Valószínűleg, de nem vészes. A duzzanat már elolhatta, az orrod alig változott, egy mindig nagyon jó képi vagy. A lányok ugyanúgy üldözni fognak. Nem akarom, hogy a lányok üldözzenek. Miért nem? Megtaláltam azt az egyet, akit akarok. Másnap nyílt az ajtó. Lale felnézett, hogy üdvözölje Jakubot, de két esze szállt az ajtóban. Intettek, hogy álljon fel és menjen velük. Lale nem mozdult. Próbálta összeszedni magát. Lehet, hogy ez a vége. A fekete falnál végzem. Némán elbúcsúzott családtagjaitól és végül utolsóként gitától. Az egyik eszez kezdte elveszteni a türelmét, belépett a helyiségbe és laléra szegezte a fegyverét. Lale remengő lábbal az őrök nyomában kiment a barakból. Több mint egy hét után először érezte arcán a napsugarait. A két őr között botorkált előre. Felnézett. Készen arra, hogy szembenézzen a ráváró végzettel. De meglátott néhány másik foglyot, akiket egy közeli teherautóra tereltek. Talán még sincs vége? A lába kicsúszott alóla, a maradék rövid után az őrök vonszolták. Feldobták a platóra, és Lale nem nézett vissza. A Birkenauba vezető úton végig a teherautó oldalába kapaszkodott. Húszadik fejezet. Lalét lesegítették a teherautóról, és bevonszolták. Ober sárfűr Hohusztek irodájába. A két eszez két oldalról tartotta Lallét. Nem szedtük ki belőle semmit, pedig a nagy zsidó is megpróbálkozott vele, mondta az egyik. Hohusztek Lalléhoz fordult, aki felemelte a fejét. Szóval tényleg nem tudta a nevüket, és nem lőttek le. Nem, uram. Visszaküldtek nekem, mi? És már megint az én gondom vagy. Igen, uram.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 Lale a földön feküdt. Testben, lélekben elcsigázó. Néhány fogoly közelített felé óvatosan. Ketten megpróbálták felsegíteni, de Lale felkiáltott a fájdalomtól, úgyhogy megálltak. Az egyik férfi felhúzta a Lale ingét, felfedve hátán és ülepén a hatalmas sebeket. Ezúttal a gyengédebben emelték fel és felrakták egy pricsre. Lale hamarosan elaludt. Tudom, ki ez? szólalt meg egy fogoly. Ki?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 Épp csak oda-pillantottam. Nem bírtam nézni, mit kell elszenvedniük ezeknek az embereknek. Hamar rájött, hogy az eszesz lelövi azt, aki utolsónak érkezik meg a köpével. Lalénak minden cseppereit össze kellett szednie. Az izmai is sajogtak, de lélekben erős maradt. Egyik alkalommal utolsó előtti neked be. A nap végén, akik életben maradtak, összeszedték agyonlő társaik holttestét és visszavitték a táborba.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 a kápó ujjával odaintette Gitát. Cilka magához húzta Danát, miközben Gita lassan bareckihez ment. Nem vallották, mit mondott az őr, de ahogyan beszélt, Gita az arcállé kapta a kezét. Aztán baretnői felé fordult, és visszarohant kitárt karjukba. Él, Lale, él, jelentette. Azt üzente mondjam el neked, cirka, hogy a 35es barakban van. Miért nekem? Nem tudom, de Lale ragaszkodott hozzá, hogy mondjam el neked.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 és lefeküdt régi átjára. 21. fejezet Biztos, hogy nem vagy macska. Lale hallotta a szavakat, próbált rájönni, hol lehet. Kinyitotta a szemét. Barec hajolt felé vigyirakva. Hogy mi? Biztos, hogy macska vagy, mert több életed van, mint bárki másnak itt. Lale igyekezett felkinlódni magát ülésbe. Ez csak... célka. Igen, tudom... Szép, ha az embernek magas pozícióban vannak barátai. Boldogan odaadnám az életem, hogy ne kelljen, hogy ilyen barátai legyenek. nem oda is adtad. Nem mintha ez segíthetett volna a lányon? Igen, ezen a helyzeten én sem tudok segíteni. Barecki felnevetett. <gül> Tényleg azt hiszed, te irányítod ezeket a táborokat, ugye? A pokolba. Talán így is van. Még mindig életben vagy, pedig nem volna szabad. Hogy jutották ki a tizenegyes barakból? Fogalmam sincs. Amikor kivittek, biztos voltam benne, hogy a fekete falhoz megyünk, de feldobtak egy teherautóra, és visszahoztak ide. Nem láttam még soha senkit, aki kijutott volna a Straff company úgyhogy szép volt. Jegyezte meg Barecki. Ilyen történelmet szívesen írok. Úgyhogy visszakaptam a régi szobámat. Egyszerű, a beosztással jár. Tessék! Te vagy a tatu vírál. és csak annyit tudok erre mondani, hogy hála Istennek. Az az eunó, aki beugrott helyetted, nem ér fel veled. Hóusztek visszaadja a munkámat. A helyedben hóusztek közelébe sem mennék. Ő nem akarta, hogy visszakerülj, azt akarta, hogy lőjenek le. De Svárd más tervei voltak veled. Legalább egy kis csokoládét muszáj szereznem Cilkának. Eszetbe ne jusson, tatu vírál. Rajtad fogják tartani a szemüket és most gyerünk dolgozni. Miközben kiléptek a szobából, Lale megszólalt. Sajnálom, hogy nem tudtam megszerezni a nejlon harisnyát, amit kért. Már intézkedtem, amikor eltérítettek. Hát, rendben. Legalább megpróbáltad. Mindegy. Már úgy a barátnőm. Kidobott. Sajnálom. Remélem nem olyasmi miatt, amit az én javaslatomra mondott neki. Nem hiszem. Csak talált valakit, aki ott él, ugyanabban a városban, vagyis ugyanabban az országban, a pokolba is. Lale eltűnőnött, mondjon-e még valamit, de aztán úgy döntött, annyiban hagyja. Barecki kivezette a barakból be a táborba, ahova épp előtte érkezett egy teherautónyi férfi. És folyt a szelekció. Lale magában elmosolyodott a dolgozó Leon látványán, aki lelejtette a tetováló pálcát és kicsöpögtette a tintát. Barecki odébb vonult. Lale hátulról közelítette meg lemond. Segíthetek? Szólalt meg. Leon megfordult, és felborított egy tintás üveget, amikor Lale keze után kapott, és vadul boldogan rázni kezdte. De örülök, hogy látlak. Kiátotta fel. Hidd el, én is örülök, hogy újra itt vagyok. Hogy vagy? Még mindig ülve pisilek. Amúgy jól. És most, hogy itt vagy, már sokkal jobban. Akkor haladjuk. Úgy tűnik, ma jókora a tömeget küldenek nekünk. Gitta tudja, hogy visszajöttél? Azt hiszem, a barátnője Cilka hozott ki. Az, aki... Igen. Holnap megpróbálom megkeresni őket. Add ide az egyik pálcát. Nem a ürügyet rá, hogy visszahajítsanak oda, ahol voltam. Leon nyújtotta neki a tetováló pálcáját, és belekotort egy másikért lavetáskájába. Együtt láttak munkához. Detoválták Birkenau legújabb lakosait. Másnap délután Lale az irodaépület előtt várakozott, amikor a lányok kijöttek a munkából. Dana is ott várta Gitta-t és a két nő együtt indult el visszafelé. Nem látták meg Lalét, amíg egyszer csak előttük nem termett. Elállva útjukat. Egy pillanatig fel sem fogták. Aztán mindketten átölelték. Dana sírt. Gitta szeme száraz maradt. Lale kibontakozott az ölelésből, és mindkettőt kézen fogta. Míg most is gyönyörűek vagytok mindketten, éjszte meg. Gitta szabad kezével Lale karjára csapott. Azt hittem meghaltál. Megint. Azt hittem sosem látlak többé. Én is, csatlakozott Dana. De nem haltam meg. Hála neked és cirkának. Itt vagyok veletek, ahol lennem kell. De, kiáltotta Gitta. Lale magához vont és szorosan megölelte. Dana egy puszit nyomott Lale arcára. Magatokra hagylak, Annyira örülök, hogy itt vagy, Lale. Azt hittem, Gita belehal a bárnatba, ha nem jössz vissza hamar. Köszönöm, Dana. a Lale. Csodálatos barát vagy. Mindkettőnké. Dana elment, a mosolyot ragadt az arcán. Fogjuk százai hömpölyöktek körülöttük. Lale és Gita csak állt, nem tudva mihez kezdjenek. Hunyd le a szemed, kérte Lale. Micsoda? Hunyd le, és számolj tízig. De csak csináld. Gita lehújta a szemét, ahogy Lale kérte. Elszámol tízig, majd kinyitotta. Nem értem, mondta. Még mindig itt vagyok. Nem hagylak el soha többé. Gyere, mennünk kell, mondta Gita. A női tábor felé tartottak. Miután nem volt mivel megvesztegetnie a kápót, Lale nem kockáztathatta, hogy Gita elkéssen. Gyengéden egymás felé hajoltak. Nem tudom, meddig bírom még, szólalt meg a lány. Nem tarthat örökké, édesem. Csak tarts ki, kérlek, tarts ki. Utána mélyénk az egész élet. Együtt. De, semmi de. Megígértem, hogy kikerülünk innen, és együtt fogunk élni. De hogyan? Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap. Most itt vagyok veled, ugye? Lale, hagyjuk gita. El fogod mondani, mi történt veled? Hol voltál? Lale megrázta a fejét. Nem. Most már újra veled vagyok. Csak az számít, amit már sokszor elmondtam. Kikerülünk innét együtt, és szabadon fogunk élni. Bízol bennem, Gita? Igen? Igen, felelte a lány. A kijelentés megragadta Lale képzeletét. Egy napon majd egész más körülmények között fogod kimondani ezt a szót. Egy rabbi előtt. És velünk lesz az egész család, az összes barátunk. Gita kuncogott, és, ahogy a női tábor bejáratához értek, egy pillanatra lalevállára hajtotta a fejét. Amikor Lale visszafelé tartotta a barakjába, két fiatal fiú lépett oda hozzá. – Te vagy a tatu Kikérbezi. kikérdezi, – ferelte Lale. – Hallottuk, hogy talán tudnál szerezni nekünk némi extra ételt. Bárki mondta tévedett. – Fizetni is tudnánk, – mondta az egyik fiú, és öklét kinyitva felfedett egy kicsi, de tökéletes Lale Lalea fogát csikorgatta. Tessék, vegye csak el, ha szerez nekünk valamit, bármit, hálások lennénk, uram. Melyik barakban laktok? A kilencesben. Hány élete van egy macskának? Másnap reggel Lalea a főkapukörnyékén környékén kezében a táskájával. Kétszer is odalépett hozzá egy-egy őr. Politisá abtájunk! közölte lale mindkét alkalommal, mire béké hagyták. De jobban aggódott, mint korábban. Viktor és Júri kiléptek a táborba tartó emberek sorából, és melegen üdvözölték Lalét. – Jobb, ha nem kérdezzük, hol voltál? – kérdezte Viktor. – Bizony jobb – felelt a lale. – És most? Minden a régi? Semmi nem olyan, mint volt, mindent vissza kell fognom. Csak egy kis étel kellene, ha meg tudjátok holdani, semmi harisnya." Persze. Isten hozott. Bákta rá lelkesen Viktor. a kezét nyújtotta, Viktor megfogta, és a gyémánt egyik ökölből a másikba vándorolt. Előleg. Akkor holnap találkozunk? Holnap. Júri csak nézett. Örülök, hogy újra itt vagy. Jegyezte meg csendesen. Én is örülök. Nőttél? Igen. Azt hiszem, nőttem. Mondj csak, kezdte Lale Véletlenségből nincs nálatok egy kis csokoládé. Szeretnék egy kicsit együtt lenni a barátnőmmel. Júri kivette egy táblát a táskájából, és egy kacsintás kíséretében átnyújtotta Lalének. Lale egyenesen a női táborba ment, a 29-es barakba. A kápó ott állt, ahol mindig süt kérdezett a napon. Nézte, ahogy Lale közeledett felé. Tatuvíder! Örülök, hogy újra látlak. – Mondta. – Fogytál. – Jól nézel ki. jegyezte meg Lale a lehető leghalványabb iróniával a hangjában. – Nem jártál itt egy ideje? – felelte a nő. – Visszajöttem. Nyújtotta át neki Lale a csokoládét. – Mindjárt hozom. Lale nézte, hogy a kápó az irodai épületekhez ment és szót váltott a kintálló SS katonanővel. Aztán bement a barakba, leült, és várta, hogy Gita belépjen. Nem kellett sokáig várnia. A lány becsukta maga mögött az ajtót, és lalefelé indult, aki csak állt. A prics tartó oszlopának dőlve. Attól felt, nehéz lesz kimondani a szavakat, amiket muszáj. Arcára az önuralom maszkját igazította. Szeretkezni. Ahol csak akarunk, amikor csak akarunk. Lehet, hogy nem vagyunk szabadok, de nekem itt és most a legjobb. Mit szólsz hozzá? Gita lale karjába vetette magát. Csókokat borította az arcát. Amikor vetközni kezdtek, lale megállt és megfogta Gita kezét. Kérdezted, elmondom-e majd hova tűntem? És én nemet mondtam, emlékszel? Igen. Még most sem akarok beszélni róla, de van valami, amit nem hallgathatok el előled. Ne egy meg, jól vagyok, de azért rendesen megkaptam a magamét. Mutasd, kérte Gita. Lale lassan felhúzta az ingét, és a lány felé fordította a hátát. Gita nem szólt semmit, de könnyű gyengéd érintéssel végigfutatta újjait Lala sebein. Ajka követte a kezét, és Lale tudta, már nincs szükség szavakra. Lassan és gyengéden szeretkeztek. Lala érezte, hogy könnyek szorítják a torkát. Leküzdötte. Soha életében nem érzett még ilyen mély szeretetet.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 amit ők eddig végigcsináltak, kell, hogy számítson. Például szereztek maguknak szivéruhát a Kanadából. Nem hordták többi a kék-fehér csíkos pisamát. És ezen nem akartak osztozni. Az SS nem foglalt állást a konfliktusok kipattanásakor. Minden résztvevőt egyformán kegyetlenséggel büntettek. Megtagadták tőlük sovány kis ellátmányukat, megkorbálcsolták őket. Rájuk egyet a puskatussal vagy a bottal, de... Az is előfordult, hogy komoly verés szabtak királyuk, amit a többi fagójnak végig kellett néznie. Gita és Dana távol tartotta magát a veszekedésektől. Gitának így is elég baja volt azzal, hogy elbánjon a kicsinyes irítséggel, amivel szembe kellett néznie az irodai munkája, a látszólag védett cirkával kötött barátsága, és persze barátja a tatuír látogatásai miatt. Lale nagyrészt kimaradt a tábori vitákból,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 A lánya földre merett. Ekkor ébredt rá, hogy akik neki csak számok voltak, Gitának nevek. A lánya munkája miatt többet tudott ezekről az emberekről, mint Lale. Tudta a nevüket, a korukat, és Lale rájött, hogy Gitát ez a tudás élete végéig kísérteni fogja. Ne haragudj! Igazad van! Ismerte el Lale. Egyetlen halál is több a kellveténél.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 Gita továbbadta baraktársainak a szóbeszédet az oroszokról, és biztatta őket, higgyenek benne, hogy túlélhetik Auschwitzot. 1945 elején a hőmérséklet tovább süllyedt, és Gita minden erőfeszítése ellenére a közhangulat is egyre mélyebben zuhant. A Kanadából szerzett menekkabátok nem tarthatták távol a jeges rettegést, hogy talán egy újabb évet töltenek majd fogságban Auschwitz-Birkenau elfelejtett világában. A transportok lelassultak. Ez a maga nyakatekert módján hatott az SS-nek dolgozó foglyokra, elsősorban a Zonder kommandóra. A kevesebb a munkájuk, megnő a kivégzés veszélye. Lale felhalmozott ugyan némi tartalékot, de a forrásai sokat apadtak. És a helyiek, beleértve Viktort és Jurit is, mert nem jártak be dolgozni. Az építkezés leállt. Lale biztató híreket hallott. A két krematóriumot, amit az ellenállók fárabbantottak, nem javítják meg. Lale emlékei szerint először fordult elő, hogy többen mentek el Birkeneuból, mint ahányan érkeztek. Gita és kollégái váltott műszakban adminisztrálták az útnak indulókat, akiket vélhetően más koncentrációs táborokba szállítottak. Pastakó réteg lepett mindent azon a késő januári napon, amikor Laléval közölték, hogy Leon elment. Amikor egymás mellett gyalogoltak, megkérdezte Bareckit. Tudja-e, hova vitték Leont? Barecki nem válaszolt, és figyelmeztette Lalét, hogy ő is hamarosan egy Birkenaubból induló transporton találhatja magát. De Lale továbbra is szabadon járt kelt, mivel nem kellett jelentkeznie a reggeli esti létszám ellenőrzésen. Remélte, hogy így a táborban maradhat. De abban már nem bízott ennyire, hogy mindez gitára is igaz lehet. Bareckiből kitört a szokásos alattomos rövögés. Leon valószínű halállának hírére Lalét elöntötte a fájdalom. Pedig már nem is hitte, hogy érez még. Maga egyféle tükörben látja a világot, Barecki. De nekem másik tükröm van, mondta Lalé. Az őr megállt. Laléra nézett, az állta a pillantását. Belenéztem a magaméba, folytatta Lalé és olyan világot láttam, ami le fogja győzni a magájét. Barecki mosolygott. És? Szerinted megéred, hogy ezt meglánsd? Igen. Barecki a pisztolytáskájára tette a kezét. Most azonnal széttörhetném a tükrödet. De nem fogja megtenni. Túl hosszan volták kint a hidegben tatóvírel. Menj, meleg egy meg, és józanodj ki! Vetette oda Barecki, azzal elsétal. Lale nézte, amint elment. Tudta, ha is egyenlő feltételekkel találkoznak egy sötét éjszakán, ő hagyná ott a másikat. Lale minden aggály nélkül kioltaná ennek az embernek az életét. És ővé lenne az utolsó szó. Egy késő januári reggelen Gita a hóban botorkálva, Lale barakja felé rohant, holott a férfi meghagyta, hogy a közelébe sem mehet. Valami történik, kiáltotta a lány. Hogy érted? Az SS. Furcsán viselkednek, mint akik pánikba estek. Hol van Dana? kérdezte aggódva Lale. Nem tudom. Keres meg. Menjetek a barakotokba, és maradjatok ott, amíg odaérek. Veled akarok maradni. Lale eltolta magától a gitát, hogy az arcába nézhessen. Sies, Gita. Keres meg Danát, és menjetek a barakba. Jövök, amint lehet. Meg kell tudnom, mi folyik itt. Hetek óta nem érkeztek újjak. – Lehet, hogy ez a vég kezdete. Gita elfordult, vonakodva távolodott Lalétól. Lale az iroda épülethez ment és óvatosan belépett az irodába. Az ismerős terembe, ahova évekig járt készletekért és utasításokért. Bent teljes káosz fogadta. Eszes katonák üvöltöttek a rémű dolgozókkal, akik az asztaluk mellett guggolva kerestek menedéket, miközben az őrök könyveket, kartonokat és papírokat rángattak el előlük. Egy női eszesz hihetette Lale mellett, Keze tele papírokkal és iktatókönyvekkel. Lale nekiütközött, mire a nő mindent lejtett a kezéből. Bocsánat, hadd segítsek mindketten lehajoltak, hogy összeszedjék a papírokat. Jól van? kérdezte Lale a lehető leggyengébb Azt hiszem, nincs többé munkát tatuvír Miért? Mi történik? A nő Lalehoz hajolt, már súgta ott. a táport. Holnaptól? Lale-nak dobbant a szíve. Mit tud még? Kérem, mondja meg! Az oroszok már majdnem itt vannak. Lale az irodából a női táborba rohant. A 29-es barak ajtaját zárva találta. Senki sem őrködött kint. Ahogy belépett, látta, hogy a lányok hátul összebújtak. Még célka is ott volt. Köré ültek, tele telekérdésekkel. Úgy tűnik az SSZ megsemmisíti a nyilvántartásokat, mondta Lale. Az egyik azt mondta, hogy az oroszok a közelben vannak. Azt az információt elhallgatta, hogy másnap kiürítik a tábort, mert nem akart újabb riadalmat kelteni, annak bevallásával, hogy nem tudja, hova viszik őket. Mit gondolsz? Mit csinál velünk az SS? Kérdezte Dana. Nem tudom. Talán elmenekülnek és hagyják, hogy az oroszok felszabadítsák a tábort. Megpróbálok többet megtudni. Visszajövök és elmondok mindent. Ne menjetek ki a barakból. Biztos, hogy van oda ki néhány ör, aki bármikor kész örömmel lepufantani egy-egy foglyot. Lale megfogta Dana mindkét kezét. Dana, nem tudom, mi lesz, de amíg tehetem, el akarom mondani, hogy örök hálás leszek, amilyen Gita barátja vagy. Tudom, sokszor terángattad tovább, amikor magától már feladta volna. Átölelték egymást. Lale homlokon csókolta a lányt, és átadta Gitának. Azután cirkához és Ivanához fordult, Mindkettőt szorosan magához öleltem. Te vagy a legbátrabb ember, akit valaha ismertem, mondta Cilkának. Soha ne legyen bűntudatod azért, ami így történt. Ártatlan vagy, jegyezd meg. Megtettem, amit kellett, hogy életben maradjak. Felelt Cilka zokogva. Ha nem teszem, valaki más szenvedett volna annak a disznónak a kezei között. Az életemet mentetted meg, Cilka. Ezt nem felejtem el soha. Azzal gitához fordult. Nem mond semmit, kérte a lány. Egy szót sem erésely mondani. Gita, ne, nem mond semmit, csak hogy holnap találkozunk. Nem akarok mást hallani. Lale végignézett mindjájukon, és látta, hogy nincs mit mondani többet. Fiatal lányként érkeztek a táborba, és mára, bár még egyikük sem töltötte be a huszonegyet, megtört, meggyötört fiatal nőké lettek. Tudta, hogy sosem lesz belőlük olyan nő, amilyenek eredetileg lettek volna. A jövőjüket kisiklatták, és nem térhetnek vissza a többi ugyanarra a vágányra. A valamikori önképüket gyerekként, testvérként, feleségként, anyaként, dolgozóként, utazóként és szeretőként mindörökre beszennyezte az, aminek itt tanulni voltak. Amit itt átértek. Lala eljött a lányoktól. Varecki keresésére indult, hogy megtudja, mit hoz a következő nap. Sehol sem találta. Lale visszaván a barakjába, az ideges és aggódó magyarokhoz. Elmondta nekik, amit tudott, de ez nem jelentett túl nagy vigaszt. Éjjel eszeztisztek jelentek meg a női tábor minden barakjában, és élénk piros csíkot festettek az összes lány kabátjának hátuljára. A nőket újra megjelölték, hogy betöltsék, ki tudja, milyen sorsukat. Gita, Dana, Cilka és Ivana azzal vigasztalódott, hogy mindannyiukat egyformán jelölték meg. Bármi történjen is másnap, együtt élik meg. Együtt élnek, együtt halnak. Az éjszaka során ale valamikor elaludt. Nagy felfordulásra ébredt. Eltartott pár pillanatig, amíg a hangok eljutottak állami a sogyáig. Visszakúztak annak az éjszakának az emlékei, amikor elvitték a romákat. Mi ez az új rémség? Puskaropogást térítette végképp magához. Felvette a cipőjét. Takarót dobott a hátára, és kióvakodott. Odakint éppen nőkezreit terelték sorokban. Nyilvánvaló volt a zavar, mintha sem az őrök, sem a foglyuk nem igazán tudnák, mire számítsanak. Az SS katonák nem törődtek a nők sorfalai előtt felalájárkáló daléval. A nők összebújtak a hideg és a jövőtől való félelem miatt. A hó egyre jobban esett. Lehetetlen lett volna elfutni. Egy kutya Lale szeme láttára egy nő lábába kapott, és a földre rántotta. Egy barát lehajolt, hogy talpra segítse, de a kutyás SS tiszt előhúzta a pisztolyát, és lelőtte a fekvőnőt. Lale tovább rohant. Végignézett a sorokon. kétségbe esetten kereste gritát. Végre meglátta. Őt és barátnőit a főkapu felé terelték, egymásba kapaszkodtak, de... Lale sehol sem látta köztük cirkát az arcok tengerében. Megint gitát nézte. Lehajtotta a fejét, és a vállal mozgásából Lale megállapította, hogy zokog. Végre sír, és én nem vigasztalhatom meg. Dana észrevette Lalét. A sor széle felé húzta gitát, és Lale-ra mutatott. A lány végre felnézett. Meglátta. Tekintetük találkozott a lányé könnyes, esdeklő, a fiúé csupa kín. Mivel gitára figyelt, Lale nem látta az eszezt. Nem tudott elhúzódni a feléje csapó fegyver elől, mely az arcát érte. Tétre rogyott. Gita és Dana felsikoltott. Igyekeztük elvegyülni a tömegben. Hiába. Elsodorta őket a mozgó testek árja. Lale küszködve felállt, a szeme fölött felrepett a bőr. Vér csorgott végig az arcán. Őrjöngve a mozgó tömegbe vetette magát. A kétségbe esett nők sorai közt kutatva. A kapu közelében újra meglátta a gitát, alig kart Egy őr lépett Lale elé, fegyverét egyenesen a fiú mellére szegezte. Gita! kiáltotta Lale. A világ fejtetőre állt. Lale felnézett az égre, úgy tűnt, a hajnal hasottával egyre sötétebb lesz. Az ordibáló őrök és a kutyahúgatás lármája fölött meghallotta gita hangját. Furman! Gita Furmannak hívnak! Lale tédre rogyott a mozdulatlan őr előtt. Szeretlek! kiáltotta. Nem jött válasz. Lale továbbra is ott értelt. Az őr elment. A nők sírása és kiabálása elült. Birkenau kapuját bezárták. Lale az egyre sűrűbben hulló hóban tértelt. A homlokából csorgó elborította az arcát. Magába roskött. Kudarcot vallott. Egy tiszt lépett oda hozzá. Megfagysz Nyomás vissza a barakodba! Kezét nyújtotta és talpra húzta a lét. Emberi gesztus. Az ellenségtől. A 11. órában. Lale másnap reggel ágyudörgésre és robbanások hangjára ébredt. A magyarokkal együtt kirohant a barakból, ahol pánikbe esett SS katonákat találtak. Foglyok és fogvatartók áramlottak összekeveredve, és látszólag tudomás sem vettek egymásról. A főkaputárva nyitva állt. Foglyok százai sétáltak ki rajta háborítatlanul. Kábultan az alultápláltságtól legyengülve botorkáltak, aztán néhányan úgy döntöttek, visszamennek a barakba a hideg elől. Lale kiment a kapun, amin százszor és százszor átment már Auschwitzba menet. Egy vonat állt a közelben. Füstött pöfögött az égre, indulásra készen. A kutyás őrök összeterelték és felszállították az embereket a vonatra. Lalét elérte az áramlat, és már fenn is volt a vonaton. Rájuk csapták az ajtót. Lale a vagon szélére nyomult, és kilesett. Oda-kint továbbra is fogjuk százai lődörögtek céltalán. Ahogy a vonat távolodott, látta, hogy az SS katonák tüzet nyitnak az ott maradtakra. Lale csak állt. Kinézett a vagon falának repedésein, és a sűrűn kegyetlenül hulló havon túl. Birkenau lassan eltűnt a szeme elől. 25. fejezet Gita és a barátnői az Auschwitzból és Birkenau-ból elindított nők ezreinek menettével vászorogtak egy keskenyös fényen a bokáig hóban. Gita és Dana óvatosan és mentesen a sorokat pásztázták. Tudták jól, hogy minden elcsatangolást golyóval büntetnek. Százszor is feltették a kérdést.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 26. fejezet Lale vonata átszelte a vidéket. A vagonfalának dőlt. Kitapogatta a nadrágja belsejébe kötött két kis csomagot. Ebbe el a magával hozott néhány drága követ. Ennyi kockázatot mert vállalni. A többit a matraca alatt hagyta. Aki átkutatja a szobáját, az lesz. Aznap este kicsit később a vonat megállt, és az SS őrök kiadták az utasítást, hogy mindenki szálljon le. Pont, mint majd három évvel korábban Birkenau-ban. Újabb koncentrációs tábor. Lale egy másik férfival együtt ugrott le. Ismerem ezt a helyet, szólalt meg. Már voltam itt. Tényleg? Nézett rá Lale. Ez Mauthausen, Ausztria. Nem olyan rémes, mint Birkenau, de majdnem. Lale, József, örventek. Amikor mindenki leszállt, beterelték őket a táborba, mondván, hogy keressenek maguknak alvó helyet. Lale József után ment az egyik barakba. Az itteniek éheztek, csont és bőr volt mindegyik. De annyi élet még volt bennük, hogy a területüket védjék. Tűnés, itt nincs hely. Egy ember pricsenként. Mindenki jogot formálta a helyére és úgy festettek, mint akik harcolni és hajlandóak, hogy megvédjék. Két további barakban is hasonló fogadtatásban részesültek. Végül találtak egy barakkot, ahol több hely volt, és megvethették a lábukat. Ahogy alvó helyet keresve többen is bejöttek utánuk, már ők is az itt szokásos üdvözlést alkalmazták. Tűnés, itt nincs hely. Másnap reggel Ale látta, hogy a közeli barakokból felsorakoznak a férfiak. Rájött, hogy mindenkit levetkőztetnek és átkutatnak, valamint megkérdezik, kicsoda és honnan jött. Megint. Drága köves szütyőiből kivette a három legnagyobb gyémántot és a szájába tette őket. A barak mögé sietett, amíg a többiek gyülekeztek, és szétszórta a többi követ. Megkezdődött a mesterem férfiak ellenőrzése. Lale látta, hogy az őr egy rántással kinyitotta az előtte állók száját, Úgyhogy a nyelve alá csúsztatta a gyémántokat. Előre kitátotta a száját, még mielőtt hozzáért az ellenőrzés. Gyors pillantás után az őrök tovább is mentek. Lale a többi fogolyal egyetemben hetekig nem csinált semmit. Mindössze annyit tehetett, hogy figyelt. Főleg az őket őrző És próbált rájönni, kit lehet megkörnyékezni, és kit jobb elkerülni. Az egyikkel időnként elbeszélgetett. Az őrnek imponált Lale német tudása. Hallott auschwitz és birkenau de nem járt ott, ezért érdekelték az ottani dolgok. Lale a valóságtól távoleső képet festett a táborokról. Mi haszna volna abból, ha elmondja ennek a németnek, hogyan bántak ott a foglyokkal? Elmesélte, mivel foglalkozott, és megjegyezte, mennyivel szívesebben dolgozik, mint hogy tétlenül üldögéljen. Pár nappal később az őr megkérdezte, nem akar -e átmenni Mauthausen egyik altáborába, a bécsi Sauerwerke lágerbe? Az sem lehet rosszabb, mint a jelenlegi, gondolta, és amikor az őr biztosította, hogy a körülmények árnyalatnyival jobbak, és a parancsnok túl öreg ahhoz, hogy kézben tartsa a lágert, elfogadta az ajánlatot. Az őr figyelmeztette, hogy ez a tábor nem fogad be zsidókat, úgyhogy hallgasson a vallásáról. Másnap odaszólt Lalénak. Szedd össze a holmidat, elmész. Lale körülnézett. Összeszedtem. Egy órán belül indulsz autóval. sorakozz a kapunál. Rajta van a neved a listán, nevetett az őr. A nevem. Igen. A karodat és a számodat rejtsd el, rendben? A nevemet fogják mondani. Igen. Sok szerencsét. Mielőtt elmegy, Adni szeretnék valamit. Az őr döbbenten nézett el. Lale kivett a szájából egy gyémántot. Megtörölte az ingében, és az eszesznek adta. Most már nem mondhatja, hogy egyetlen zsidótól sem kapott semmit. Bécs. Ki ne akarna eljutni Bécsbe? Lale vignapjainak ez volt az egyik kedvelt úti célja. Már maga a név is romantikusan hangzott. Volt stílusa. Tele volt lehetőséggel. De Lale tudta, hogy a valóság ezúttal más lesz, mint amire számít. Az őrök nem törődtek Laléval és társaival, amikor megérkeztek. Találtak egy barakkot, és megmondták, hol és mikor kapnak enni. Lale gondolataid Gita töltötte ki, és hogy hogyan juthatná el hozzá. Egyik táborból a másikba. Nem bírja másokáig. Pár napig megfigyelte a környezetét. Látta a tébláboló táborparancsnokot, eltűnődött, vajon meddig húzhatja. Szóba elegyedett a megközelíthető őrökkel, és igyekezett megérteni a foglyok közti viszonyokat. Amikor rájött, hogy valószínűleg ő itt az egyetlen szlovák, úgy döntött, inkább nem érintkezik senkivel. A lengyelek, az oroszok és a néhány olasz egész nap a honfitársaikkal üldögéltek és beszélgettek. Lalét teljesen kirekesztve. Egy napon két fogol sompolygott oda hozzá. Azt mondják, te voltál a tatuvírer Auschwitzban. Kik mondják? Valaki azt mondta, hogy ismert ott téged, és hogy te tetováltad a fogjukat. Lale megragadta a fiú karját, és feltűrte az ingulját. Nem volt rajta szám. A másikhoz fordult. És te? Te ott voltál? Nem, de igaz, amit mondanak? Én voltam a tatóvírelre. Tehát aztán... Semmi, csak kérdeztem. A fiúk elmentek. Lale tovább álmodozott. Nem látta a közeledő eszezt, csak amikor talpra rántották, és hátra kulcsolt karjánál tartva egy közeli épületbe vezették. Lale egyszer csak az idős tábor parancsok előtt állt, aki intett az egyik körnek. Az felhúzta Lale ingulját felfedve a számát. Auschwitzban voltál, kérdezte a parancsnok. – Igen, uram. – Te voltál ott a Tatu-vírer? – Igen, uram. – Akkor zsidó vagy? – Nem, uram, katolikus. A parancsnok szemöldöke magasba szökött. – Tényleg? Nem is tudtam, hogy Auschwitzban voltak katolikusok. Voltat mindenféle vallás, uram, köztörvényesek és politikaiak is. – Te köztörvényes vagy? – Nem, uram. – És nem vagy zsidó, nem, uram, katolikus vagyok. Kétszer válaszoltál, nem, Már. Utoljára kérdezem. Zsidó vagy? Nem vagyok. Tessék, hadd bizonyítsam be. És ezzel lale kioldotta a nadrágja zsinórját, mire az a földre hullott. Becsúsztatta az ujját alsó nadrágja hátuljába, és lefelé kezdte húzni. Áj! Nem szükséges megmutatni. Rendben van. Elmehetsz. Lale visszahúzta a nadrágját, igyekezett szabályosan lélegezni, nehogy ezzel leplezze le magát, és kissietett az irodából. Egy külső irodában megállt és lerogyott egy székre. A közeli asztal mögött ülő férfi ránézett. Jó vagy? Igen, csak kicsit megszédültem. Meg tudnám mondani a mai dátumot? 22-e van. Nem is. 23 -a. Április 23. Miért? Semmi, köszönöm, viszont látásra. Kint Lale végignézett a barak előtt lustán üldögélő foglyokon és a még lustának tűnő őrökön. Három év. Három évet vettetek el az életemből. Egy nappal sem kaptok többet. A barakok mögött a kerítéshez ment, megrázta, gyenge pontokat keresett. Hamarosan talált is. A kerítés engedett. Oda-lent a talaj közelében Lale maga felé húzta. Azt sem érdekelte, látja-e valaki. Átmászott a kerítés alatt, és nyugodtan elsétált. Az erdő elrejtette a német őrjáratok elől. Ahogy mélyebbre ért a fák közé, ágyudörgést és puskalövőseket hallott. Nem tudta tovább menjen ne vagy épp ellenkező irányba rohanjon. Egy rövid tűzszünetben patak csobogását hallotta. Ahhoz, hogy oda jusson, közelebb kellett menni a lövöldözéshez, de mindig jól működött a belső iránytűje, és az irányt jónak érezte. Akár az oroszok, akár az amerikaiak vannak a patak túloldalán, boldogan megadja magát nekik. Ahogy beesteredett, meglátta a távolban az ágyuk és a fegyverek tüzét. Továbbra is a vízhez akart eljutni. Remélhetőleg lesz ott egy híd és egy út, ami elvezeti innen amikor odaért nem patak, hanem egy folyó fogadta. Lale körülnézett, az ágyozást hallgatta. Biztosan az oroszok, megyek felétek. Belemerült a dermesztően hideg vízbe. Lassan úszni kezdett a folyó közepe felé. Vigyázva, hogy ne zavarja fel túlságosan a vizet, hát ha meglátják. Megállt, kiemelte a fejét, hallgatózott. Közelebbről hallotta a lövéseket francba, morogta. Abba hagyta az úszást, hagyta, hadd vigye a folyó a keresztűzbe, majd azon túl, mint egy újabb fatörzset vagy hullát, amivel nem érdemes foglalkozni. Amikor úgy gondolta, biztonságos távolságba érte a háborúzó felektől, kétségbe esett erőfeszítéssel a túlsó part felé úszott. Valahogy partra vergődött, csuromvizesen a fák közé vonzolta magát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 Volt ott még egy komód, amiről azt gondolta, tömör ében fából készült. Egy asztalka, rajta egy Tiffany lámpa, és egy csodálatos hímzéssel díszített fotel. Ó, ennyire vágyott rá, hogy gita most vele legyen. Elhesegette a gondolatot. Nem gondolhat gitára. Még nem. Lalle végigfutatta kezét a szekrényben lógó öltönyökön és ingeken. Volt köztük hétköznapi és elegánsabb, és voltak kiegészítők is, minden, ami csak szükségeltetett a régi lale feltámasztásához. Kiválasztott egy öltönyt a tükör elé tartotta, mert csodálta. Majdnem tökéletes a méret, állapította meg. Az ágyra dobta. Egy fehérink követte hamarosan. Egy fióból puha alsónadrágot, ropogó zoknit, és sima, barna bőrövet vett ki.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 Biztonságban és épségben haza is visszük őket. Lale megpróbált belenyúlni az ékszeres dobozba, de rácsapták a fedelét. Van már kialkudott tarifa? kérdezte. Erre magattól is fog Csak a lehető legjobb üzletet kösz meg, érted? Persze. Bélszint akartok, virsli áron, mondta Lale, aki tudta, mit kell mondani. A tiszt nevetett. <gül> Fredrik majd körbevezet.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 Lala egyik zsebébe tette a pénzt, a másikba az égszereket, és Fredrichjel a kastély melletti hatalmas garázsépületbe mentek. Egy zsípet utaltak ki nekik. Lala beszállt, és megtették a pár kilométeres utat a faluig, amin előző nap keresztül hajtottak. <gül> Csak tegnap volt. Hogy érezhetem magam már is ennyire máshogy? Útközben Fredrik elmondta, hogy este egy teherautóval jönnek majd,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 akikkel bárki boldogan mutatkozna. Aznap este Lala és Fredrik felszedték a lányokat, akik a megbeszéltek szerint a pékség előtt várakoztak. Elegáns ruhában minkelve jöttek mind. A megállapodás szerinti ékszer és pénzgazdát cserélt, Fredrik tessék-lássék felügyeletével. Lala nézte, ahogy a nők bementek a kastélyba. Fogták egymás kezét, mosolyuk elszánt volt. Időnként felnevettek. Elviszem, ami maradt, szólalt meg a szorosan Lale mellett álló Fredrik. Lale előkotorta a maradék néhány bankjegyet és égszert a zsebéből odaadta Fredriknek, aki elégedetnek tűnt az üzlet lebonyolításával. Zsebre vágta az egészet, és neki állt, hogy mélyen a zsebeibe ásva megmotozza a lalét. Csak óvatosan, jegyezte meg Lale. Ilyen jól azért nem ismerjük egymást. Nem vagy az esetem, vágta rá Fredrik. A konyhán nyilván szóltak, hogy Lele megjött, mert miután bement a szobájába, a vacsorája hamarosan megérkezett. Evett, majd kisétált az erkére. A korlátra hajolt, nézte a jövő menő járműveket. Időnként a lencórakozók hangja is felszűrődött hozzá, elégedetten nyugtázta, hogy csak nevetgélést és beszélgetést hall. Visszament a szobába, és lefekvéshez készülődött.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 A következő hetekben Lala és Fredrik naponta kétszer bementek a faluba. Lalét már mindenki ismerte, még azok a nők is, akik sosem mentek el a kastélyba. Tudták kicsoda, és üdvözölték, a szembe jött. A butik és a kávézó voltak a kedvenc helyei, és a lányok hamarosan maguktól adagyűltek Lala érkezésére. A rendszeres látogatók gyakran üdvözölték Puszival, és kérték, eznap este csatlakozzon hozzájuk ő is.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 Valaha is számított, már csak a vesztesség és szenvedés sötét szemüveg látott. Amikor valahogy összeszedte magát, az ágyra öntötte az okni tartalmát, és megszámolta a hetek alatt begyűjtött drágaköveket. Aztán kiballagott az erkére. Az éjszakák egyre melegedtek. Néhányan a mulatság résztvevői közül kimentek a kertbe. Többen csak üldögéltek. Mások valamiféle fogulcskát játszott.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 – mondta a férfi. – Bent van a kulcs a dzsibben. Hallom, ma egyedül mész. – Igen. – Fredrihet áthelyezték. – Remélem nem a frontra. – Az orosz nevetett. – Ha milyen a rohadt szerencséje. – Engedélyt kaptam, hogy ma később jöjjek vissza, mint szoktam. – Szeretnél egy kis kalandot, mi? – Valami ilyesmi. – Viszlát később. – Viszlát. Szép napot.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 amit a legkevésbé sem érzett. Az állomás főnök immár teljesen ébren az ablakhoz ment, és rést nyitotta. épp csak annyira, hogy beszélni tudjon. Parancsoljon! A vonat merre megy? Bozsonyba. Heszállhatok? Tud fizetni? Lale kivette az oknit a zsebéből, kiválasztott két gyémántot, és átadta őket az állomás főnöknek.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 Elcsukló hangon kérdezgették egymást, a másik hogy van, nem is hagyva időt a rendes válaszra. Végül a szomszédasszony elhúzódott a fiútól. Hát de mit állsz itt kint? Menj, menj haza! Lakik itt valaki. A hugom! Ki más? Egek! Nem is tudja, hogy élsz? A hugom! Goldi él! Lale átrohant az út és erőteljesen bekopogott. Amikor nem történt semmi, újra kopogott.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 Egy fiatal párosok közül. A háború a városban. Epilógus Lale felvette a szokolóbb nevet. Hugga férjének nevét. Ez sokkal jobban hangzott a szovjetek által megszállt Szlovákiában. 1945. októberében házasodtak össze gitával. Posonyban telepettek le. Lale minőségi textilárót kezdett importálni.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 Az üzlet virágzott, Lale partnert vett maga mellé, a profit emelkedett. Lale újra elegáns ruhákban járt. Gitával a legjobb éttermekben vacsoráztak, és a szovjet övezet fürdőiben töltötték a szabadságukat. Elszántan támogatták, hogy Izrael terület zsidó állam jöjjön létre. Főleg Gita dolgozott csendesen a színfalak mögött. Pénzt gyűjtött a tehetősebbektől, és megszervezte, hogy azt kicsempészék az országból.